32. Місяць ми збули у кветті. Довгий місяць очікування, затьмарений розчаруванням фальстарту. Затримка сталася через польового командира, що звався Асматула Ачхакзай-Муслін. Вождя народності Ачхакзай, що живе поблизу Кандагара, нашого кінцевого пункту призначення. Ачхакзаї – клан пастухів Овець і Кіс, що колись входив у найбільш впливовий клан Дурані. У 1750 році засновник сучасного Афганістану Ахмед шах Абдалі відокремив Ачхакзаї від Дурані, зробивши їх самостійним кланом. Це відповідало афганській традиції, що дозволяла клану, коли він ставав великим і сильним, відділятися від батьківського клану. Досвідчений полководець і засновник нації Ахмед шах визнав, що Ачхакзаї стали силою, з якою необхідно рахуватися. Протягом двох сторіч росла могутність Ачхакзаїв і їхній статус. Вони мали заслужену репутацію хоробрих воїнів, і можна було не сумніватися в беззаперечному підпорядкуванні вождеві кожного члена клану. У перші роки війни з росіянами Асматула Ачхакзай-Муслім сформував зі своїх людей добре організовану, дисципліновану міліцію, що стала в їхньому регіоні передовим загоном боротьби за незалежність – джихаду, метою якого було вигнання радянських окупантів. Наприкінці 1985 року, коли ми готувалися в Кветті перейти кордон з Афганістаном, Асматула завагався, чи брати йому участь далі у війні. Від його ополчення залежало так багато, що варто було йому відкликати своїх людей у запілля і розпочати таємні мирні переговори з росіянами і афганським маріонетковим урядом в Кабулі, як усі військові дії поблизу Кандагара припинилися. Інші загони муджагідів, що не підкорялися Асматулі, Такі, як люди Хадера в горах на північі від міста, залишилися на своїх позиціях, але були ізольовані. Шляхи їхнього постачання були надто незахищені від нападу росіян. Невизначеність становища примушувала нас чекати. Чи зважиться Асматула продовжувати джихад, чи перекинеться до ворогів? Ніхто не міг передбачити, коли стрибне цей тигр. Хоч усі ми стомилися від чекання і вже нам терпець майже урвався, Дні поволі перетікали в тижні і здавалися нескінченними. Я з користю збував цей час. Вчився складати фрази на фарсі, урду і пушту. Навіть дізнався декілька слів таджицькою і узбецькою, а також їздив верхи. І нехай мені так і не вдалося позбутися клоунського розмахування руками і ногами, коли я намагався зупинити коня або поганяв його, мені іноді траплялося вдало спішитися, замість виявитися скинутим на землю. Щодня я читав книги з химерно еклектичної колекції, яку надав у моє розпорядження Аюб хан поки єдиний серед нас уродженець квети. Оскільки вважалося, що мені дуже небезпечно покидати наш надійний табір, конячу ферму на околиці міста, Аюб приносив мені книги з центральної бібліотеки. Там була безліч маловідомих, але захопливих книг англійською мовою, спадщина часів англійського панування. Назва міста Кветта походила від слова кватта що означало форт на мові пошту. Близькість Квети до Чаманської ущелини, що провадила до Афганістану, а також Боланської ущелини, що відкривала дорогу до Індії, зумовили військове і економічне значення міста на цілі тисячоліття. Англійці вперше окупували старий форт у 1840 році, але вимушені були піти по тому, як хвороби, що почалися в британському війську і запекли опір афганців, виснажили сили колонізаторів. Місто було повторно окуповане у 1876 році і стало головним британським володінням на північно-західному рубежі Індії. Тут був заснований імперський штабний коледж, що готував офіцерів для служби в Британській Індії. Тут таки в мальовничому природному амфітеатрі гір, що оточують квету, вирів сквітучий центр торгівлі. Катастрофічний землетрус, що відбувся в останній день травня 1935 року, Зруйнував велику частину міста і занапастив 20 тисяч його мешканців. Але Кветта була відбудована наново. Завдяки своїм чистим широким бульварам і приємному клімату Кветта стала одним із непопулярніших курортів на півночі Пакистану. Для мене ж, оскільки я був обмежений рамками табору, головною розвагою стали ті вибрані навмання книги, що приносив мені Аюб. Проходило декілька днів, і він знову з'являвся на порозі, широко посміхаючись в надії, що догодив мені. І вручаючи порцію книг, немов це були скарби з археологічних розкопок. Вдень я їздив верхи, намагаючись звикнути до розрідженого повітря на висоті понад п'ять тисяч футів, а ночами читав щоденники і суднові журнали дослідників, що давно покинули цей світ: старовинні видання грецьких класиків, забезпечені ексцентричними коментарями Тома Шекспіра і захопливий пристрасний переклад дантової божественної комедії. «Дехто вже гадає, що ти учений, котрий вивчає священні тексти», сказав мені одного разу увечері Абдальхадерхан, з'являючись на порозі моєї кімнати. Ми були в кветі вже близько місяця. Я негайно згорнув книгу, яку читав, і підвівся, щоб привітати його. Хадер узяв мою руку в своїй долоні, бурмочучи пошепки благословення. Потім сів за стілець, запропонований мною, а я вмостився поруч на ослоні. Під пахвою у нього був згорток в замші кремового кольору. Читання на моїй батьківщині, як і раніше, сприймається як щось таємниче. Те, що викликає страх і служить ґрунтом для марновірства. Утомлено сказав Хадер, потираючи рукою змарніле обличчя. З десяти чоловіків у нас тільки четверо вміють читати, а з жінок лише дві. А де ви навчилися всьому, що знаєте? – запитав я. Так добре говорити англійською, наприклад. Мене навчав англійський джентльмен, – сказав він, усміхнувшись. Обличчя його потепліло від приємних спогадів. «Приблизно так само, як ти навчав мого маленького Тарика». Я затиснув у кулаці дві цигарки, черкунув сірником, запалив їх разом і одну передав йому. «Мій батько був витажком клану», – провадив свою розповідь Хадер. Він був суворою, але справедливою і мудрою людиною. В Афганістані лідерами стають завдяки особистим рисам. Треба бути добрим промовцем, уміти розпоряджатися грошима, а також відзначатися хоробрістю під час війни. Право лідерства не передається у спадок, і якщо син вождя позбавлений мудрості, мужності або уміння говорити з людьми, це право віддадуть тому, хто володіє цими якостями. Батько дуже хотів, щоб я пішов його слідами і продовжував справу його життя, тобто вивів наш народ з мороку неудства і забезпечив його добробут. Мандрівний містик Софії, якого в нас вважали святим, Сказав під час мого народження, що я стану зорею в історії мого народу. Батько дуже вірив у це прородство, але, на жаль, я не виявив ні здібностей лідера, ні інтересу до надбання цих навичок. Одне слово, я став для нього гірким розчаруванням. Він відправив мене сюди, в квету. І мій дядько, успішний торговець, віддав мене під опіку англійціві, що став моїм наставником. Скільки років вам тоді було? У десять років я покинув Кандагар, і протягом п'яти років був учнем Ієна Дональда Маккензі, Есквайра. Мабуть, ви були добрим учнем. Напевно, так воно і було, сказав він задумливо. Звісно, Есквайр Маккензі був дуже добрим учителем. Відтоді, як ми з ним розлучилися, мені неодноразово траплялося чути, що шотландці славляться похмурістю і суворістю. Люди говорили, що шотландці – посимісти, котрі воліють гуляти тіньовим боком освітленої сонцем вулиці. Якщо в цьому і є якась рація, то це зовсім не означає, що люди з Шотландії знаходять темний бік речей дуже кумедним. Мій есквайр Маккензі був чоловіком, очі якого сміялися навіть тоді, коли він був суворий зі мною. Щоразу, думаючи про нього, я згадую ті веселі іскорки в його очах. І йому дуже подобалося у Коетті. Він любив гори і холодне повітря взимку. Здавалося, його ноги були наче створені для того, щоб підніматися по гірських стежках. І не було такого тижня, щоб він не мандрував узгір'ями. Нерідко я єдиний складав йому товариство. Він був щасливою людиною, яка вміє сміятися, і великим учителем. «А що сталося, коли курс навчання закінчився?» – запитав я. «Ви повернулися до Кандагара?» «Так, але радості з того було небагато. Хоч батько і мріяв про це». Річ у тім, що за день по тому, як мій дорогий ескваєр Маккензі покинув квету, я убив людину на базарі поряд зі складом, що належав моєму дядькові. Вам тоді було 15? У 15 років я вперше убив людину. Він поринув у мовчання, а я дістав змогу зважити і оцінити цю фразу. Те, що сталося, не мало якоїсь реальної причини. То був чистісінький випадок. Один чоловік лупцував дитину, власну дитину, і мені не слід було втручатися. Але він бив її дуже сильно, і я не зміг витерпіти цього видовища. Спомнений відчуття власної значущості, адже я був сином ватажка сільського клану і племінником одного з найзаможніших купців у кветі, я звалів йому припинити це катування. Зрозуміло, він образився. Виникла суперечка, яка вилилася у бійку, і я заколов цього бідолаху його шканджалом. Ним він хотів заколоти мене. Це була самооборона. Так, і свідків було чимало. Це сталося в головному базарному ряду. Мій дядько Вельма-впливовий чоловік клопотався за мене перед владою, і зрештою мені дозволили повернутися до Кандагара. Як на лихо, родина убитого відмовилася прийняти від мого дядька викуп і відправила до Кандагара двох чоловіків, щоб розшукати мене. Отримавши попередження від дядька, я вирішив завдати удару першим і убив їх обох, застреливши зі старої дядькової рушниці. На якийсь час він знов замовк, спрямувавши погляд собі під ноги. З далекого кінця табору долинали слабкі приглушення звуки музики. Центральний внутрішній двір, куди виходили вікна майже всіх кімнат, був більший, ніж у бомбейському домі Хадера, але не такий доглянутий. З сусідніх приміщень чутно було розмови, які уривалися вибухами сміху а з кімнати, де жив Халед Ансарі, клацання автомата Калашникова, який ні з чим не можна переплутати. Ось брязнув затвор, а тоді сухо цокнув запобіжник. Кровна ворожнеча, що розпочалася після цих смертей, занапастила обидві родини. Без видимих емоцій підвів підсумок сказаному мухадер. Вигляд у нього був похмурий. Він говорив, і здавалося, життєва снага непомітно витікає з його втупленого в підлогу погляду. Двоє убитих з їхнього боку. Один з нашого, потім двоє у нас, один у них. Мій батько дуже часто намагався покласти край ворожнечі, але це було неможливо. Чоловіками ніби демон оволодів, кожен з них неначе наче з божеволів, охоплений жагою убивства. Я хотів покинути рідний край, оскільки став причиною цієї у особиці, але батько не відпускав мене, а я не міг йому суперечити. Ворожнеча і смерть не пропинялися довгі роки. Я втратив двох братів та обох дядьків, батькових братів. Аж ось тяжко поранили батька, і я звелів родичам розпустити чутки, що мене вже немає на світі. І покинув рідний дім. Через деякий час кривава уособиця припинилася. Між двома сім'ями запанував мир. Але я тепер мертвий для моїх близьких, адже я присягнувся матері, що ніколи не повернувся додому. Легкий вітерець, що цілий вечір віяв крізь вікно з металевими рамами, раптом дихнув на мене холодом. Я підійшов, щоб зачинити вікно, потім наляв води з глека, що стояв на тумбочці, і дав хадерові. Він прошепотів молитву, випив воду і повернув мені склянку. Налявши в неї води, я сів на ослоні і почав попивати її дрібними ковтками. Я мовчав, побоюючись, що як поставлю неправильне запитання, чи зроблю недоречне зауваження, хадер взагалі перестане зі мною розмовляти і покине кімнату. Він був спокійний, поводився невимушено, та сійливі промінчики сміху щезли з його очей. Відвертість, із якою він розповідав про своє життя, була геть непритаманна йому, як по правді вона тривожила мене. Він міг цілі години розмовляти зі мною про Коран, про життя пророка Магомеда, чи про наукове, раціональне обґрунтування своєї філософії-моралі, але ніколи не розповідав мені чи й комусь іншому стільки про себе. Мовчання затягувалося. Я дивився на його худе, виразне обличчя, намагаючись контролювати навіть звук свого подиху, щоб не потурбувати його. Ми обидва були одягнені в стандартне афганське вбрання – довгу вільну сорочку і штани з широким поясом. Його одяг був світло-зеленого кольору, мій – білоблакитного. Обоє ми носили шкіряні сандалі замість домашніх капців. Хоча я був масивніший і ширший в грудях, у нас був однаковий зріст і однакова ширина плечей. Його коротко обстрижене волосся і борода були стріблясто-білі, мій короткий чуб світлий. Шкіра моя засмагла настільки, що була того ж природного брунатного кольору, що й у Хадера. Нас можна було б узяти за батька і сина, якби не очі. В мене блакит носії, у нього золотаві, мов річковий пісок. Як ви потрапили з Кандагара до Бомбея, в мафію? Нарешті запитав я, побоюючись, що він піде, якщо я мовчатиму. Він обернувся до мене, обличчя його осяяла сліпуча усмішка. То була нова, м'яка, налукава усмішка, якої я ніколи раніше не бачив, розмовляючи із ним. Покинувши рідну домівку в Кандагарі, я помандрував через Пакистан та Індію й опинився в Бомбеї. Як і мільйони інших, повторюю, мільйони інших людей, я сподівався нажити маєток у місті героїв індійських фільмів. Спочатку жив у нетрищах, таких як оті, що біля центру світової торгівлі і належать зараз мені. Щодня практикувався в хінді і швидко вивчив мову. За деякий час я помітив, що люди роблять гроші, купуючи квитки в кіно на популярні картини, і потім, з вигодою їх продаючи, коли кінотеатри вивішують оголошення, всі квитки продані. Я вирішив витратити свої невеличкі заощадження і купив квитки на популярний фільм. У кінотеатрі оголосили, що квитки скінчилися, і я продав свої з великим зиском. «Зняття скальпів за допомогою квитків», – сказав я. Так, ми це називаємо. Це серйозний бізнес на чорному ринку під час найпопулярніших в моїй країні футбольних матчів. Так, я отримав гарний прибуток у перший тиждень роботи. Почав уже думати про переїзд у пристойну квартиру, про гарний одяг, навіть про машину. Аж одного разу увечері стою з квитками біля кінотеатру. І тут до мене підходять два здоровенних драби. Показують зброю і вимагають, щоб я йшов із ними. Місцеві бандити, гунди, засміявся я. «Так, гунди», – повторив він за мною теж сміючись. Усім, хто знав Дона Абделя Хадрихана, повелителя злочинного світу Бомбея, було смішно уявити його боязким 18-річним хлопчаком, якого пхають перед собою два вуличні зарізяки. «Вони відвели мене до чота Гулаба, маленької ружі». Він отримав таке прізвисько, заблизну від кулі, яка пройшла через його обличчя, зламавши велику частину зубів і залишивши шрам, який, стискаючись, нагадував троянду. У той час він контролював усю цю територію і хотів поглянути на зухвалого хлопчицька, що вторгся в його володіння, перш ніж віддати наказ, щоб його забили до смерті. Він аж не тямався від люті. «Як ти смієш продавати квитки на моїй території?» – запитав він на суміші хінді і англійської. То була погана англійська. Він хотів залякати мене, хотів, щоб у мене склалося враження, ніби я стою перед судом. Знаєш, скільки людей я повбивав і скільки втратив у цій війні, аж здобув контроль за чорним ринком квитків у всіх кінотеатрах цієї частини міста? Мушу зізнатися, я перелякався. Жити мені лишалося якихось декілька хвилин. Тому відкинув обачність і бездоганну англійську сказав йому. «Тоді тобі доведеться усунути ще одну перешкоду, Гулабджі, тому що у мене немає іншого способу заробити гроші, як немає і сім'ї, тож мені нічого втрачати. Якщо, звісно, у тебе не знайдеться роботи для відданого і маткого хлопчини». Він голосно зареготався, сказав, що я молодець, і запитав, де я навчився так добре говорити англійською. «Коли ж я розповів йому свою історію, він запропонував мені роботу». Потім, широко розявивши рота, показав свої вибиті зуби і золоті протези на їхньому місці. Заглянути в рота чота гулабу вважалося великою честю. Декотрі гунди навіть позаздрили мені за те, що я удостоївся такого близького знайомства з цим знаменитим ротом, та ще й під час першої зустрічі. Гулабу, я сподобався і став для нього майже як син. Але після тієї зустрічі у мене з'явилися вороги. Я став бійцем кулаками і ножем, сокирою і молотком зміцнював владу Чота Гулаба на його території. То була неспокійна пора. Мефіозної ради ще не було, битися доводилося і вдень, і вночі. А тут ще й злюбив мене один гулабів поплічник. Образившись за те, що я в таких близьких стосунках із ватажком, він вчинив зі мною бійку. І я убив його. Тоді на мене напав його найкращий друг. Довелося убити і його. А потім я убив чоловіка за наказом Чота Гулаба. «Іще, іще одного». Він замовк, втупившись у підлогу. Потім сказав «Іще одного». Він повторював цю фразу в тиші, що згущувалася навколо нас. І мені здавалося, що він вдавлює ці слова в мої палаючі очі. «Іще одного, іще одного». Я спостерігав, як він пробирається крізь завали свого минулого. Його очі виблискували, аж ось він повернувся до теперішності і сказав «Пізно, послухай». «Я хочу зробити тобі подарунок». Він узяв замшевий згорток і витягнув з нього пістолет в кубурі для носіння на боці. Декілька обойм до нього, коробку з патронами і ще одну металеву скриню. Відкинувши Віко, він дістав набір для чищення зброї, що складалася з мастила, графітового порошку, крихітних пилок-щіточок і короткого шнура для прочищення цівки. «Це АПС – автоматичний пістолет Стечкіна», – сказав він, беручи в руки зброю і виймаючи обойму. Перевіривши, чи немає патрона в стволі, він подав пістолет мені. Російське виробництво. Якщо доведеться воювати з росіянами, зможеш знайти силу селену боєприпасів на їхніх трупах. Зброя 9-мм калібру з магазином на 20 патронів. Можна стріляти одиночними пострілами, можна чергами. Не найкращий це пістолет, проте надійний. Там, куди ми їдемо, єдина легка зброя з великою кількістю патронів – «Калашников». Я хочу, щоб від сьогодні ти носив з собою пістолет і завжди виставляв його на показ. Хоч їси, хоч спиш, хоч умиваєшся, він завжди повинен бути в тебе при боці. Хочу, щоб усі, хто піде з нами і хто нас побачить, знали, що він з тобою. Ти мене зрозумів? Так, відповів я, дивлячись на пістолет у моїй руці. Я вже говорив тобі, що за голову будь-якого іноземця, який допомагає муджегідам, призначається певна сума. Хочу, щоб кожен, хто, можливо, пригадає про цю нагороду і захоче отримати її в обмін на твою голову, подумав би і про те, що в тебе з собою стечкін. Знаєш, як чистити автоматичний пістолет? Ні. Не страшно. Я покажу тобі, як це робиться. Ти повинен спробувати заснути. Ми вирушаємо до Афганістану завтра у досвіта. О п'ятій ранку. Очікування скінчилося. Настала наша пора. Гадербгай показав мені, як чистити пістолет Стечкина. Це виявилося складнішим, ніж я думав. Йому було потрібно добру годину, щоб ознайомити мене з тим, як обходитися з пістолетом, як доглядати його і лагодити. І досі пригадую, як хвилювався я тоді. Ті, кому доводилося в житті мати діло зі зброєю, знають, про що йдеться. Я був п'яним від насолоди. Без сорому зізнаюся, що цей Хадерів урок про поводження з автоматичним пістолетом Стічкіна приніс мені більше втіхи, ніж сотні годин, які ми згаяли з ним на балачки про філософію. І ніколи не були такі близькі, як тієї ночі, коли, схилившись над моєю ковдрою, розбирали і збирали цю смертоносну зброю. Коли він пішов, я вимкнув світло і приліг на ліжко, але заснути не міг. Мій мозок в темноті, що наступила, був збуджений немов від дії кофеїну. Спочатку я думав про те, що розповів Хадер. Я ніби опинився в іншому часі, уявляв Хадера молодим, дужим і небезпечним юнаком, бойовиком з мафії Чота Гулаба, гангстера з маленьким шрамом у формі троянда на щоці. Я знав інші фрагменти історії Хадера від бандитів, що працювали на нього в Бомбеї. Вони розповідали мені про те, як Хадер Бгай узяв маленьку імперію Гулаба під свій контроль, по тому, як цього гангстера зі шрамом убили поряд з одним з його кінотеатрів. Вони розповідали про гангстерські війни, що спалахнули в місті. Говорили про мужність Хадера і його безоглядність у боротьбі з ворогом. Я знав також, що Хадер був одним із засновників мафіозної ради, яка відновила мир, поділивши території і здобич. Лежачи в темноті і вдихаючи запахи пістолета і мастила, пахло навосковатою підлогою і вогкою білизною. Я думав про те, чому Бгай іде на війну. Йому зовсім не обов'язково було це робити. Є сотні інших людей, таких як оце я, готових померти замість нього. Пригадав його дивну променисту усмішку, коли він розповідав про свою першу зустріч із Чотагулабом. Запам'яталося мені, якими швидкими і живими були його рухи, коли він показував, як чистити пістолет і користуватися ним. І я подумав, можливо він ризикує життям разом з нами тому, що сумує за бурхливими днями своєї юності. Ця думка хвилювала мене. Мені здавалося, вона таки правильна. Про те, що щодужче хвилював мене інший мотив його вчинку. Те, що він обрав слушну пору для того, щоб покласти край своєму вигнанню і відвідати рідний дім і сім'ю. Я не міг забути того, що кривава ворожнеча, яка забрала так багато життів і вигнала його з рідної домівки, скінчилася лише тоді, коли він пообіцяв матері ніколи не повертатися додому. За хвилю мої думки потекли в іншому напрямі. Я вже мить за миттю переживав довгу ніч напередодні своєї втечі з в'язниці. Тоді я теж не стулив очей. Страх заступало піднесення, а потім знову охоплював невимовний жах. Як і багато років тому, встав я з ліжка ще коли на дворі було темно, і почав збиратися в дорогу. На світанку ми сіли на потяг, що йшов до Чаманської ущелини. У нашому гурті було двадцять душ, їхали ми кілька годин, та ніхто і словом не обізвався. Назір сидів поряд зі мною, майже повсякчас ми були з ним самі, але він так і не порушив кам'яного мовчання. Ховаючи очі за скельцями темних окулярів, я дивився у вікно, милуючись мальовничими краєвидами і чарівним ландшафтом. Чаман може служити гордістю уславленої залізничної магістралі. Кривуючи по глибоких вузьких ущелинах, дорога перетинала мальовничі гірські річки. Я раптом усвідомив, що подумки повторюють назви містечок, через які проходив наш шлях. З Кучхлага в Бостон, через маленьку річку в Яру Карезі, потім угору на Шадезай, у Гуліснані ще один підйом, потім згладжена крива за стародавнім висохлим озером в Кила Абдула. А справжнісінькою окрасою цієї залізниці був Ходжацький тунель. Його декілька років будували англійці наприкінці 19-го сторіччя. Його пробили у суцільній скелі. Завдовжки цей тунель мав 4 кілометри і був найдовшим у цій частині континенту. У Ханкелі поїзд подолав низку крутих поворотів, і ми зійшли на останньому полустанку неподалік Чамана, разом з декількома місцевими жителями в закуреному одязі. Нас уже чекала екзотично розфарбована вантажівка з брезентовим верхом. Коли платформа спорожніла, ми сіли у вантажівку і поїхали до Чамана, та, не доїжджаючи до міста, звернули на бічну дорогу, яка закінчувалася стежкою. Навколо було декілька порослих чагарником пасовищ, де неде росли дерева. Ми повернули за 30 кілометрів на північ від шосе і Чаманської ущелини. Висадившись з вантажівки, ми зібралися у затінку під деревами, де нас вже очікувала основна група. Вперше ми були у повному складі. 30 душ – усі чоловіки, і на мить у мене виникла асоціація з гуртом в'язнів на прогулянці в тюремному дворі. Люди здавалися міцними і рішучими, виглядали здоровими і добре підготовленими фізично, хоч багато хто з них був дуже худий. Я зняв темні окуляри. Роздивляючись обличчя, зустрівся очима з чоловіком, який пильно дивився на мене. Йому було років п'ятдесят, може трохи більше, і після Хадербгая він був найстаршим у нашому гурті. Короткий сивий чуб під брунатно-афганською шапкою із закругленими краями. Прямий ніс на довгому лиці з запаленими щуками. Пораними такими глибокими зморшками, що воно, здавалося, було порубане ножем. Під очима важкі мішки. Театрально вигнуті брови, схожі на крила кажана, сходилися на параніссі, а особливо привертали увагу його очі, то були очі психічно хворої людини. Коли наші погляди зустрілися, він спотикаючись рушив у мій бік. Пройшовши декілька кроків хисткою ходою, він сіпнувся всім тілом і пішов упевненіше, а потім побіг, зігнувшись і долаючи котячими стрибками ті 30 метрів, що нас із ним розділяли. Забувши, що у мене пістолет при боці, я поклав руку на колодку ножа і відступив півкроку назад. Мені був знайомий цей погляд, я бачив такі очі раніше. Цей чолов'яга хотів зав'язати бійку зі мною і може навіть забити мене. Коли він підбіг до мене і заволав щось незрозуміле, десь узявся Назір, він став переді мною, загородивши йому дорогу. Назір крикнув щось йому, але той, дивлячись на мене поверх його голови, знову і знову вигукував те запитання. Назір так само гучно повторив свою відповідь. Божевільний муджагіт спробував відштовхнути Назіра обома руками, але з таким самим успіхом він міг би спробувати зрушити дерево. Дуже афганець стояв, як укопаний, змусивши шаленця вперше відвести від мене погляд. Навколо нас зібрався натовп. Назір витримав божевільний погляд чоловіка і заговорив м'якше з прохальними нотками в голосі. «Я чекав весь в напрузі, готовий вступити у бійку». Ми ще навіть не перейшли кордон, – думав я, – а мені вже мало не довелося штрикнути ножем одного зі своїх. Він питає, чи не росіянин ти? – озвався Ахмед Заде, що стояв поряд зі мною. Слово «росіянин» він вимовив з алжирським акцентом, гаркаво вимовляючи букву «Р». Я побачив, що він показує на моє стегно. «Пістолет і світлі очі! Він думає, що ти росіянин!» Підійшов Хедребгай і поклав руку на плече Шаленця. Чоловік обернувся, уважно дивлячись на Хадера. Видно було, що він ладен розридатися. Хадер повторив те, що вже сказав Назір, те ще й так само заспокійливо. Я не розумів усього, що він говорив, але сенс був ясний. Ні, він американець. Американці допомагають нам. Він тут з нами, щоб воювати з росіянами. Він допоможе нам убивати їх. Він допоможе нам. Разом ми уб'ємо багато росіян. Коли чоловік знов обернувся до мене, вираз його обличчя змінився так разюче, що в мене виникло почуття жалості до цієї людини, який я був готовий всадити ніж у груди хвилиною раніше. Очі його були шалені, неприродно розширені, та несамовитість змінилася в них виразом такого горя і страждання, що мені згадалися руїни кам'яних будинків, які траплялися коло шляху. Він ще раз глянув на хадера, і невпевнена усмішка засяяла на його обличчі. Риси його ожили, наче під впливом електричного імпульсу. Він обернувся і пішов. Люди розступалися перед ним. Співчуття в їхніх очах боролося зі страхом. «Мені дуже шкода, Ліне», – м'яко сказав Абдельхадер. Його звуть Хабіб, Хабіб абдур Рахман. Він шкільний вчитель, чи радше колись був шкільним вчителем в гірському селі. Він учив малюків, найменших дітей. Коли вторглися росіяни сім років тому, він був щасливою людиною. Мав дружину і двох синів. Приєднався до опору, як і всі молоді чоловіки в тих краях. Два роки тому він повернувся з бойового завдання і дізнався, що росіяни напали на його село, використавши газ. Якийсь різновид нервово-паралітичного газу. «Вони заперечують це», – озвався Ахмед Заде. Але в цій війні вони випробовують багато нових видів зброї. Експериментальні зразки, що ніколи не застосовувалися в минулих війнах. На зразок того газу, що вони пустили в селі Хабіба. Такої війни раніше не було. Хабіб ходив селом, провадив Хадер. Всі були мертві. Всі чоловіки, жінки і діти. Всі покоління його сім'ї. Дідусь і бабуся з обох боків. Його батьки, батьки дружини, дядьки і тітки. Брати і сестри, дружина і діти. Всі загинули за одну годину. Навіть худоба і птиця, кози, вівці і кури подохла. Навіть комахи і дикі птахи були мертві. Ніякого руху. Ніякого життя. Ніхто не вишив. Він викопав могилу для всіх чоловіків, усіх жінок і дітей, додав Назір. Він поховав їх, кивнув Хедер. Всю свою сім'ю, і друзів дитинства, і сусідів. Це зайняло дуже багато часу, адже він був сам, ледве зумів упоратися. Коли справа була зроблена, він узяв гвинтівку і повернувся в свій загін. Але втрата змінила його. Зараз це зовсім інша людина. Він робить все, щоб зловити російського або афганського солдата, що воює на боці росіян. І коли йому вдається це зробити, а він захопив уже чимало солдатів після того, що сталося, він добре цього навчився. Він закатовує їх до смерті, пронизуючи гостро заточеним сталевим лезом лопати. Саме цією лопатою він закопав у землю всю свою сім'ю. Він зв'язує полоненим руки за спиною, прив'язує їх до заступа, який вістрям упирається їм у спину. Коли полонений знесилюється, вістря вгрузає в його тіло і поволі проколює його, аж виходить через живіт. І тоді Хабіб схиляється над жертвою, зазирає її в очі, а потім плює їй у рота. Халед Ансарі, Назір, Ахмед Заде і я всі ми понуро мовчали, очікуючи, що далі скаже Хадер. «Немає людини, яка знала б ці гори і шлях до Кандагара краще, ніж Хабіб», – скінчив свою розповідь Хадер, утомлено зітхнувши. «Він найкращий провідник. Він успішно виконав сотні доручень і супроводжуватиме нас до Кандагара, де ми зустрінемося з нашими людьми. Немає надійнішої людини, бо ніхто в Афганістані не має такої ненависті до росіян, як Хабіб Абдур Рахман. Але… Але він божевільний», – знизавши плечима, сказав Ахмадзаде. «І я раптом збагнув, що відчуваю до нього симпатію, але в той же час сумую і за моїм другом Дідія». Тільки ще він міг зробити такий безапеляційний і відвертий висновок. «Так», – сказав Хадер, – «він божевільний. Горе зруйнувало його розум, а оскільки ми його потребуємо, треба не спускати з нього очей. Його виганяли з багатьох загонів муджахідів до самого Герата. Ми воюємо з афганською армією, яка служить росіянам, але не можна забувати, що вони афганці». Велику частину відомостей ми отримуємо від солдатів афганської армії, які хочуть допомогти нам перемогти їхніх російських господарів. Хабіб не може усвідомити таких тонкощів. У нього тільки одне розуміння війни – їх всіх треба вбивати, швидко або поволі. Він вважає, за краще робити це повільно. У нього заряд такого жорстокого насильства, що друзі бояться його не менше, ніж вороги. Тож, поки він з нами, з нього не можна спускати очей. Я постежу за ним. Рішуче заявив Халед Ансарій. Ми всі поглянули на нашого палестинського друга. На його обличчі було страждання, гнів і непохитність. Брови були насуплені, широка рівна лінія рота виражала уперту рішучість. Дуже добре, сказав Хадер. Може він іще щось додав би, та Халед обернувся і мовчки попрямував до Хабіба Абдура Рахмана, який самотно стояв осторонь. Спостерігаючи, як він віддаляється, я раптом відчув інстинктивне бажання гукнути, зупинити його. Це був якийсь ірраціональний страх втратити його, втратити ще одного друга. Але це було б ще й смішно, вияв якихось дріб'язкових ревнощів. Тому я стримався і нічого не сказав. Я дивився, як він простягає руку, щоб підвести похнюплену голову божевільного вбивці. Коли той звів очі і їхні погляди зустрілися, я вже знав, Хай не розуміючи цього виразно, що халед утрачений для нас. Я одвернувся, почуваючись плавцем, що цілий день пірна на дно, шукаючи в озері потопленого човна. В роті пересохло, серце гамселило, мов самовите. Ноги, немов налилися оловом, сором і страх прикував їх до землі. І звівши очі вгору, я побачив стрімкі гірські вершини узгір'я ми так нелегко підійматися і відчув, як затремтів від передчуття майбутніх подій. Так здригається вербова галузка, коли насувається гроза. Розділ 33. Перш ніж вийти на шосе, що веде до Кандагара, головна дорога щоману за той пори перетинала притоку річки Дарі, проходила через спінбалдак, добирає і малкарес. Той шлях був завдовжки десь із 200 кілометрів. Машиною можна було дістатися туди за декілька годин. Зрозуміло, наш маршрут пролягав не по шосе. Автомобілем ми не могли скористатися. Ми їхали верхи, пробираючись через добру сотню гірських ущелин, і ця подорож зайняла понад місяць. Першого ж дня ми влаштували привал під деревами. Багаж – це те, що ми переправляли до Афганістану, а також наші особисті речі склали на найближчому пасовищі і накрили овечами і козячими шкурами, щоб виглядав з висоти, як гірська отара. Серед цих пакунків було прив'язано і декілька справжніх кіз. Коли вже геть смеркло, збуджений шепіт промайнув табором, незабаром ми почули приглушений тупіт копит, то гнали наших коней – 20 верхових і 20 в'ючних. Вони були не такі високі, як ті, що на них я вчився їздити, і в моєму серці зажевріла надія, що з ними буде легко впоратися. Всі чоловіки подалися в'ючити коней. Я хотів би приєднатися до них, але мене погукав Назір і Ахмет Заде, що вели двох коней. «Це мій», – оголосив Ахмет, «а он той – твій». Назір вручив мені повіддя і перевірив попруги на тонкому афганському сідлі. Упевнившись, що все гаразд, він кивнув на знак згоди. Гарний кінь, пробурчав він у своїй добродушній манері, немов перекочуючи камінчика в роті. Всі коні добрі, відповів я, цитуючи його ж, та не всі люди добрі. Кінь чудовий, погодився Ахмед, кинувши захоплений погляд на того, що призначався мені. То була гніда кобила, широко груда, з сильними, товстими і порівняно короткими ногами, жвавими і безстрашними очима. «Назір вибрав її для тебе. Він перший, кому вона впала в око, але не останній. Тож дехто був розчарований. Він справжній поціновувач. За моїми підрахунками, нас тридцять душ, а верхових коней тут менше», – сказав я, поплескавши свого коня по шиї і намагаючись встановити з ним перший контакт. «Так, дехто поїде верхи, а інші підуть пішки», – відповів Ахмед. Він поставив ліву ногу в стремено і легко сів на коня. «Будемо мінятися». З нами десять кіз. Їх будуть гнати пастухи. Декотрих бійців ми втратимо дорогою. Коні – безцінний дар для тих людей Хадера, що під Кандагаром. Хоча там радше згодилися б верблюди. Але у вузьких ущелинах найкраще їздити на віслюках. Та все ж коні – тварини особливо високого статусу. Гадаю, це Хадер звелів, щоб були коні, бо дуже важливо, як ми виглядатимемо в очах людей з диких кланів, які, можливо, захочуть убити нас і забрати нашу зброю і медикаменти. Коні піднімуть наш престиж і стануть причудовим подарунком для людей Хадерхана. Він планує віддати коней, коли ми повертатимемося назад з Кандагара. Отже, частину шляху до Кандагара ми проїдемо верхи, а назад доведеться пройти пішки. «Я не помилився? Ти сказав, що ми втратимо частину людей?» – запитав я спантеличено. «Так», – засміявся він, – «дехто покине нас і повернеться в своє село». Але може статися і так, що хтось помре під час цієї подорожі. Але ми залишимося живі, ти і я, іншала. У нас добрі коні, тож початок вдалий». Ахмет уміло розвернув коня і під'їхав легким галопом до гурту вершників, що з'юрмилися навколо Хадербгая метрів за п'ятдесят від нас. Я поглянув на Назіра. Він кивнув мені, запрошуючи осідлати коня, і підбадьорюючи мене легкою гримасою та бурмотінням молитвою. «Обоє ми чекали, що кінь мене скине». Назір навіть примружився з огидою, перечуваючи моє падіння. Поставивши ліву ногу в стримано, я відштовхнувся правою і стрибнув. У сідло я опустився важче, ніж розраховував, але кінь добре прийняв вершника і двічі нахилив голову, показуючи, що готовий рухатися. Назір розплющив одне око і виявив, що я цілком зручно влаштувався на новому коні. Він був такий щасливий, що ж засяяв від гордощів і всміхнувся мені, що бувало нечасто. Я смикнув заповіддя, щоб повернути голову коня, і буцнув його каблуками. Реакція коня була спокійною, рухи красивими, витонченими, гордовито-елегантними. Миттєво перейшовши на граційний легкий клус, він помчав до Хадербгая і його бійців. Назір їхав разом з нами, трохи ззаду і ліворуч від мого коня. Я кинув погляд через плече. Його очі були широко розплющені, виглядав він так само спантиличеним, як, напевно, і я. Кінь, утім, надавав мені цілком пристойного вигляду. «Все буде добре», – шепотів я. І слова ці в моїй свідомості продиралися крізь густий туман марної надії. І я розумів, що промовляю їх як заклинання. Гордість буває перед упадком. Так можна коротко передати сенс вислову з книги приповістей Соломонових, 16-18. «Перед загибллю гордість буває, а перед упадком мундючність. Якщо він справді таке сказав, то це означає, що Соломон краще від мене знався на конях. Під'їхавши до Хедера, я осадив коня з таким виглядом, немов і справді розумів, що роблю в сідлі. Якщо мені судилося, буде колись це зрозуміти. Хедер на пушту, урду і фарсі віддавав поточні розпорядження. Я переглянувся через сідло і запитав Ахмеда за де. «Де ущелена? Я не бачу її». «Яка ущелена?» – запитав він пошепки. «Гірський прохід». «Ти маєш на увазі Чаманську ущелину?» Ахмет був спантиличений моїм запитанням. «Вона за 30 кілометрів од нас залишилася вже позаду». «Ні, мене цікавить, як ми потрапимо до Афганістану через ці гори», запитав я, киваючи головою на прямовисні кам'яні кручі, що височіли за кілометр від нас, упираючись вершинами у нічне небо. «Ми не підемо через гори», відповів Ахмед, смикаючи повіддям. «Ми підемо над ними». «Над ними?» We. «Сьогодні увечері? Уй! У темряві? Уй!» – серйозно погодився він. «Жодних проблем. Хабіб, цей божевільний, знає дорогу. Він проведе нас». «Добре, що ти мені це сказав. Мушу зізнатися, я дуже хвилювався, та зараз почуваюся впевненіше». Його білі зуби блиснули в усмішці. А потім Халек подав сигнал, і ми рушили, поволі шикуючись в колону, що розтягувалася на добру сотню метрів. Десять душ ішло пішки, двадцять їхали верхи. П'ятнадцять коней везли вантаж, а за ними йшло стадо з десяти кіз. Мене страшенно засмутило те, що Назір опинився в числі піших пішаниць. Було щось безглузде, неприродне в тому, що такий чудовий вершник іде пішки, а я їду на коні. Я дивився, як він проступає попереду мене, ритмічно переставляючи свої товсті кривуваті ноги, і присягнувся, що на першому ж привалі спробую переконати його помінятися зі мною місцями і сісти на коня. Мені таки вдалося це зробити, але Назір сів у сідло неохоче, супився і сердито поглядав на мене. Його гумор покращав аж тоді, коли ми знову помінялися місцями, і він знову став дивитися на мене знизу вгору, прямуючи кам'янистою стежкою. Звісно ж, у горах конем не їдеш, його пхаєш і тягнеш, а часом навіть переносиш через гребінь гори. У міру наближення до підніжжя прямовисних скель, з яких складався Чаменський хребет, він відокремлював Афганістан від Пакистану. Ставало ясно, що в тих скелях є прогалини, проходи і стежки, які йдуть по горах. Те, що здавалося гладенькими стінами з голого каменю, зблизька виявлялося хвилястими уголованими і ярусними між гір'ями. Уздовж гірських схилів йшли кам'янисті виступи, видніла вкрита п'яною корою безплідна земля. Місцями ці виступи були такі широкі та пласкі, що здавалося, ніби це збудовані людьми шляхи. В інших місцях вони були рівні і вузькі, тож кожен крок необхідно було робити украй обережно, з трепетом і побоюваннями. І все воно відбувалося в цілковитій темряві. Люди спотикалися, ковзали, тягнули і штовхали коней. Наш гурт був невеликий, якщо згадати ті різношерстні, велолюдні каравани, які проступали колись уздовж шовкового шляху, що сполучав Туреччину з Китаєм та Індією. Але зараз, під час війни, наш гурт був вельми помітним. Ми повсякчас боялися, що нас побачать з повітря. Хадербугай встановив затемнення – ніяких цигарок, ліхтарів чи ламп у дорозі. Першої ночі нам світив молодий місяць. Та часом стежка заводила нас у такі ущелини, що там навіть руки своєї не можна було розгледіти. Так було темно. Наша колона поволі проступала краєм кам'яної кручі. Люди, коні, кози тулилися до каміння, налітаючи одне на одного. І раптом я почув низьке тужливе завивання, що стрімко наростало. Правою рукою я тримав повода, на лівому був намотаний хвіст коня, що йшов попереду. Моє лице майже торкалося гранітної стіни. Стежка під ногами була завширшки з півметра. Звук ставав додалі пронизливішим і гучнішим. Аж два коня, ухоплені інстинктивним страхом, зірвалися дибки і почали бити копитами. Потім виття переросло в оглушливий ревгар, що прокотився горами і скінчився сатанинським криком просто у нас над головами. Кінь поперед мене брикнув і вирвав свій хвіст з моєї руки. Намагаючись утримати його, я втратив рівновагу і впав навколюшки, подряпавши лице об кам'яну стіну. Мій кінь теж перелякався і хотів тікати, тож на осліп кинувся вперед. Я ще утримував поводи і скористався ними, щоб звестися на ноги, але кінь штовхнув мене головою, і я відчув, що падає у прірву. Мені стало страшно, я завис у порожнечі, тримаючись за повід, якого міцно стискав у руці. Розгойдуючись у вільному просторі над чорною безодною, я відчував, що помало, міліметр по міліметру, сповзаю вниз – Пальці мої з репінням ковзали сирицевим поводом, і я мав ось-ось полетіти у прірву. Зверху на стежці кричали люди. Вони намагалися заспокоїти худобу, гукали друзів. Чулося іржання і, і хропіння коней. В повітрі стояв запах сечі, кінських кізяків і поту смертельно переляканих людей. А ще я чув, як там, на горі, відчайдушно човгає копитами мій кінь. Він, чимдуж намагався утриматися на стежині. І раптом я зрозумів, Хоч кінь і сильний, та моєї ваги досить, щоб він не втримався на вузькій стежинці і полетів услід за мною. Намацавши у непроглядній пітьмі повід лівою рукою, я почав підтягуватися до виступу, а потім учепився кінчиками пальців за край кам'янистої стежини, але, зойкнувши, знову зірвався у прірву. І знову повід утримав мене, і я завис над прірвою. Становище моє було відчайдушне. Кінь перелякано тряс опущеною головою. Він розумів, що треба скинути водила уздечку і зброю а я знав, що він ось-ось це зробить. Загарчавши крізь сціплені зуби, я знов підтягнувся до виступу. Видершись на нього і ставши навколішки, я почав роззявленим ротом хапати повітря, аж раптом, підкоряючись інтуїції, яка приходить на допомогу в найжахливішу мить, упорскучив організм порцію адреналіну, схопився на ноги і сахнувся праворуч. І тієї ж миті кінь, що був позаду, шалено брикнув ногою. Якби я лишився на місці, він угатив би мене копитом у скроню, і на цьому моя війна скінчилася б. Рефлекс, що спонукав мене відстрибнути, врятував мені життя. Удар припав у бік і в стегно, і я відлетів до стіни, де притулився мій кінь. Я обняв його за шию, щоб заспокоїти себе і дати опору своїй нозі і забитому стегну. Завмерши отак, я почув човгання кроків і відчув, як чиїсь руки зісковзнули зі стіни мені на спину. «Ліна, це ти?» запитав у темряві Халет Ансарі. «Халет, так, з тобою все гаразд?» «Звісно, винищувачі, щоб їм дітько. Дві штуки. Ну і равесько». «Це росіяни?» «Не думаю, навряд чи вони літають так близько до кордону. Швидше за все, пакистанські винищувачі, чи радше, американські літаки з пакистанськими льотчиками, що вдираються в повітряний простір Афганістану, щоб росіяни надрімали. Ти впевнений, що з тобою все гаразд?» «Так, звісно», – збрехав я. Мені стане набагато краще, коли ми виберемося з цієї клятої пітьми. Можеш називати мене слабаком, що наклав у штани, але я вважаю, що потрібно бачити стежку під ногами, коли намагаєшся вести коня над прірвою на висоті десятого поверху. Те саме можна сказати і про мене, засміявся халед. Це був не голосний і невеселий сміх, але він додав мені бадьорості. Хто йшов услід за тобою? Ахмед, відповів я. Ахмед за де? Я чув, як він лаявся французькою за моєю спиною, думаю, з ним все гаразд. А за ним йшов Назір, а десь поруч був Махмуд і Ранець. За мною йшло душ із десять, зокрема, два козопаси. «Піду перевірю», – сказав Халет, заспокійливо поплескавши мене по плечу. «А ти продовжуй іти. Просто рухайся обережно попід стіною ще сотню ярдів. Це недалеко, Коли вийдеш з цієї ущелини, з'явиться місячне світло. Успіху!» І поки я не досяг блідої оази місячного світла, я не відчував спокій і певність. Потім ми рушили далі, притискаючись до холодних сірих стін каньйону, і за декілька хвилин знов опинилися в темряві. З нами лишилася тільки віра, страх і воля до життя. Ми так часто йшли вночі, що мені здавалося, наче ми пробираємося до Кандагара Навпомацки, проступаємо, наче сліпці, шукаючи шлях пучками пальців. І як сліпі своєму поводереві ми беззастережно довіряли Хабібу. Жоден з афганців нашої групи не жив у прикордонних районах, тож усі ми залежали від його знання потаємних стежок і прихованих від очей гірських проходів. Хабіб, утім, викликав значно менше довіри, коли не вів за собою колону. Одного разу я натрапив на нього під час привалу, видершись на довколишній скелі у пошуках відокремленого місця, щоб сходити до вітру. Стоячи навколішки перед квадратною брилою, Хабіб щосили бився об неї головою. Я кинувся до нього і виявив, що він плаче. Кров з розбитого лоба текла по обличчю, змішуючись зі сльозами в бороді. Змочивши водою із фляги ріжок свого шарфа, я стер кров з його голови і оглянув рани. Вони були неглибокі. Він не став чинити опору і дозволив мені відвести його назад в табір. Прибіг Халет і допоміг мені накласти мазь на рани Хабіба і забинтувати його лоба. «Я залишив його самого», – бурмотів Халет. «Він сказав, що хоче помолитися, але у мене було таке почуття, наче...» «Думаю, він і справді молився», – сказав я. «Він дуже турбує мене», – зізнався Халет. Його сумні очі були переповнені гарячковим страхом. «Він ставить всюди розтяжки, а під накидкою у нього з десяток гранат. Я намагався пояснити йому, що ці розтяжки – ганебна зброя». Вони можуть убити місцевого пастуха-кочівника або одного з нас так само легко, як російського або афганського солдата. Але він вдав ніби не втягнув, тільки посміхнувся і став усе робити таємно. Вчора закріпив вибухівку на конях. Сказав, що має бути упевнений, вони не потраплять до рук росіян. Я запитав, а як щодо нас? Нам теж треба обвішатися вибухівкою, щоб не датися живцем. Він відповів, що турбує його одне. Як нам загинути і не в руки росіянам, і як убити їх по тому, як ми будемо мертві? Хадер знає? Ні, я намагаюся якось погамувати Хабіба. Я знаю місця, звідки він родом, Ліне. Я там бував. Перші два роки по тому, як загинула моя сім'я, я був таким же божевільним. Чудово розумію, що коється в його душі. Вона настільки переповнена мертвими друзями і ворогами, що він просто зациклений на одному вбивати росіян. І поки він не відмовиться від цієї думки, доведеться мені бути поряд з ним і стежити, щоб він не накоїв лиха. «Гадаю, тобі варто розповісти про це Хадеру», – я, похитавши головою. «Розповім», – зітхнув він у відповідь. «Скоро. Поговорю з ним найближчим часом, а Хабіб опам'ятається. Йому вже стало набагато краще. Тепер з ним вже можна говорити по-доброму. Він повинен зрозуміти». Упродовж усієї нашої мандрівки ми пильно стежили за Хабібом і поступово зрозуміли, чому його виганяли муджагіди зі своїх загонів. І за гостреним почуттям небезпеки, що чигала на нас іззовні і усередині, ми просувалися на північ. Ішли переважно вночі, рухаючись уздовж гірського кордону в напрямку Патанхела. Біля Хела, тобто села, ми повернули на північний захід, в пустельну гірську місцевість, де були джерела з холодною водою. Маршрут Хабіба пролягав поодаль від містечок і великих сіл, а також від людних шляхів, якими користувалися місцеві мешканці. Ми на силу подолали відстань від Патанхела до Каїротана, від Гумаї Хареза до Хеджі Агамугамада. Перейшли у брід річки між Локарезом і Аяру, петляли зигзагами поміж Мула Мустафою і маленьким селом Абдулхамід. Тричі нас зупиняли місцеві розбійники і вимагали данину. Щоразу вони спочатку з'являлися на скелях і наводили на нас гвинтівки, а їхні наземні сили ховалися в укриттях, перешкоджаючи нашому просуванню вперед і відрізаючи шлях до відступу. І щоразу хадер підіймав білозелений прапор муджагідів, звишиту на ньому фразу з Корану. «Від Бога ми вийшли, і до Бога повернемося». Хоча місцеві клани не визнавали цього хадерового штандарту, його девіз викликав у них повагу. Однак вони не відступалися від своїх вимог, Ашхадер, Назір та інші муджегіди заявили, що група здійснює перехід разом з американцем і перебуває під його заступництвом. Місцеві розбійники, вивчивши мій паспорт і пильно подивившись в мої сіро-блакитні очі, вітали нас як товаришів по зброї і запрошували випити чаю і покуштувати їхнього частунку. Це було натяком. Слід все-таки сплатити данину. Хоча ніхто з них і не хотів нападати на субсидійований США-караван і позбуватися украй важливої для них американської допомоги, що давала змогу їм протриматися довгі роки війни, в їхніх головах усе ж таки не укладалося, що ми можемо пройти через їхню територію, не залишивши їм ніякої здобичі. З цією метою Хадер прихопив з собою запас товарів для бакшишу – зелені й блакитні шовки з уплетеними золотими нитками, топірці, ножі з товстими лезами і набори для шиття – були там і біноклі. Хадер подарував мені одного, і я користувався ними щодня. Окуляри зі збільшуваними скельцями для читання Корану і годинники індійського виробництва. Для вождів клану призначався невеликий запас золотих пластинок. Кожна грамів з десять з викарбуваним на них афганським лавром. Хадер не просто передбачав ці розбійницькі напади. Він очікував на них. Коли з формальними знаками уваги було покінчено, а проблема данини врегульована, Хадер домовився з кожним лідером місцевого клану про поповнення запасів нашого каравану, що забезпечувало нас продовольством в дорозі і гарантувало допомогу в дружніх селах, що перебували під контролем і заступництвом вождя клану. Поповнення запасів було украй важливим. Військове спорядження, запасні частини, деталі верстатів і медикаменти, що їх ми везли з собою, мали пріоритетне значення і залишали мало місця для іншого вантажу. Тож у нас було небагато фуражу для коней, не більше дводенного раціону, а продовольства для людей і геть не було. Кожен мав флягу з водою для себе і для коней, але всі розуміли, що це недоторканий запас, який слід витрачати дуже ощадливо». Нерідко бувало, що ми випивали не більше склянки води за день і з'їдали маленький шматочок коржика. Вирушаючи в цю мандрівку, я вважав себе вегетаріанцем і завжди дотримувався фруктово-овочевої дієти, коли мав таку можливість. За три тижні походу, попотягавши коня через гори і холодні, як лід річки, я так зголоднів, що не наче той вовк накинувся на запропоноване розбійниками напівпропечене м'ясо, ягнят і кіс, віддираючи його зубами від кісток. Круті гірські схили в цій місцевості були безплідні, все живе змили пронизливі зимові вітри, та долини яскріли смарагдовою зеленню. Там росли червоні зірчасті квіти, можна було зустріти й квіття з небесно-блакитними головками-помпонами. Росли нескільки кущі з крихітними жовтими листочками, їх полюбляли наші кози, і різне гірське зілля увінчене пишними шапками. Його поїдали коні. Багато скель поросло зеленим, як плоди лайма, мохом або блідими лишайниками. Після нескінченного каміння, що скидалося на сірі крокодилячі спини, ці пригарні зелені моріжки виглядали набагато ефектніше, ніж це було б на рівнині. Ми жваво реагували на кожен новий схил, укритий м'яким килимом, на рясний верес, що росте пучками, Нас тішив кожен вияв життя. Напевно, це було підсвідомою реакцією на зелений колір. Наші бійці – люди жорстокі і брутальні, брели біля своїх коней і раз у раз нахилялися, зриваючи квіти і збираючи їх у букетики. Їм хотілося просто відчувати цю красу в своїх грубих мозолястих руках. Мій статус американця допоміг нам під час переговорів з місцевими розбійниками. Та коли нас зупинили утретє, і в останнє, до речі, нам довелося затриматися аж на тиждень. Намагаючись поминути маленьке село Абдул-Хамід, наш провідник Хабіб завів нас у невелику, але глибоку ущелину, достатньо широку, щоб проїхало троє чи четверо вершників. З обох боків каньйону височили круті скелі, які тягнулися майже на кілометр, після чого розступалися, відкриваючи довгу широку долину. То було ідеальне місце для засідки, тож Хадер їхав на чолі нашої колони з розгорненим білозеленим прапором. Виклик був, проте, кинутий нам тоді, коли ми проїхали ущелено вже метрів зі сто. Звідкись зверху пролунало страшне завивання. Голоси чоловіків, що імітують пронизливий жіночий вереск, а з круч полетіло каміння. Перед нами стався невеликий обвал. Ми обернулися і побачили, що загін місцевого племені зайняв позицію позаду нас, наставивши нам у спини зброї всіх видів. Допіру прозвучав той галас, ми відразу ж зупинилися. Хедер поволі проїхав ще з 200 метрів, а потім зупинився, прямо сидячи в сідлі. Стандарт тріпотів на сильному холодному вітрі. Секунди тяглися і тяглися, аж в ущелині з'явився самотній вершник, що помало наближався до Хадера. Хоч в Афганістані розводять переважно бектріанів, тобто двогорбих верблюдів, то чоловік сидів на великому одногорбному арабському верблюді. Цей вид популярний серед погоничів верблюдів у надзвичайно холодних умовах північної частини країни, населеної таджиками. У нього була кудлата голова, густе хутро на шиї, довгі ноги. Вершник був худий і високий, та ще й здавався років на десять старшим від Хадера. Вбраний він був у довгу білу сорочку поверх білих афганських штанів і чорний саржевий халат без рукавів, що сягав колін. Білосніжний пишний тюрбан був намотаний у нього на голові. Сива, акуратно підстрижена бородка відкривала рот і верхню губу, спускаючись з-під на груди. Мої бомбейські друзі вважали такий тип бороди вахабіцьким. Вахабітами називали ортодоксальних мусульман Саудівської Аравії, що підстригали бороду на такий кшталт, бо вважалося, що такою носив її пророк. Ми зрозуміли, що незнайомець – впливовий чоловік, можливо, представник світської влади. Натож впадала в око його довга старовинна рушниця, яку він тримав вертикально. Заряджалася вона з дула, а її приклад оздоблений був чудернацькими металевими візерунками та відшліфованими до мідними і срібними монетами. Чоловік під'їхав до Хадербегаї і зупинився. Він тримався владно. Видно було, що він звик до загальної пошани. Як по правді, то це був один з тих небагатьох відомих мені людей, шанованих так само, як і Абдель Хадерхан. Людей, що викликали захват і повагу своєю гордовитою поставою, яка свідчила про те, що вони повністю реалізували себе в житті. Після тривалої дискусії Хадербегаї вправно розвернув свого коня в наш бік. «Містер Джона!» Звернувся він до мене англійською, називаючи ім'я, що стояло в моєму фальшивому американському паспорті. «Підійдіть сюди, будь ласка!» Я легенько ударив коня каблуками. Очі всіх людей були спрямовані на мене. Я це чітко усвідомлював. І за цих декілька довгих секунд в моїй уяві виникла картина. Кінь скидає мене на землю до ніг Хадера. Проте кобила прогарцювала крізь колону і зупинилася поряд з Хадеру. «Це Хаджі Мохамед!» оголосив Хадер, роблячи широкий жест рукою. Він тут хан, вождь всіх місцевих жителів, кланів і родин. «Салам алейкум», – сказав я, тримаючи руку у серце в знак пошани. Вважаючи мене невірним, вождь не відповів. Пророк Магомед закликав своїх послідовників відповідати на мирне вітання єдиновірця ще вічливіше. Тому, почувши «Салам алейкум», «Мир тобі», слід відповідати хоч би «Ва алейкум салам варахматулла» і тобі мир, і милість Аллаха. Натомість старий, дивлячись на мене згори вниз, поставив неприємне запитання. «Коли ви пришлете нам стингери, щоб ми змогли воювати?» Це запитання мені, американцеві, ставив кожен афганець тієї миті, як ми опинилися в їхній країні. Хадербгай переклав мені, хоча я зрозумів його слова, а відповідь у мене була готова заздалегідь. «Це незабаром станеться, якщо така буде воля Аллаха» а небо буде так само вільне, як гори. Відповідь була вдалою і задовольнила Хаджі Мохамеда. Але запитання було набагато краще і заслуговувало кращої відповіді, ніж моя обнедійлива брехня. Афганці від Мазар і Шаріфа до Кандагара знали, якби американці забезпечили їх ракетами «Стингер» на початку війни, муджагіди змогли б вигнати загарбників за декілька місяців. Стингри означали, що ненависні, смертельно ефективні російські вертольоти можна було б знищувати із землі. Вони могли б збивати навіть грізні винищувачі міг. Без переваги в повітрі росіянам і їхнім афганським ставленникам довелося б вести наземну війну проти сил опору, а таку війну вони ніколи б не виграли. Циніки серед афганців вважали, що американці відмовлялися поставляти стінгера в перші сім років цього збройного конфлікту, бо хотіли, щоб росіяни взяли верх на якомусь етапі афганської війни, але при цьому зарвалися б і виснажили свої сили. А коли прибудуть стінгери, росіяни зазнають поразки, яка коштуватиме їм такої кількості людей і ресурсів, що вся радянська імперія просто завалиться. Мали рацію, циніки чи ні, але смертельна гра розвивалася саме за таким сценарієм. По тому, як ми приїхали до Афганістану, стингри нарешті пішли в хід і таки справді змінили ситуацію на війні. Росіяни були настільки послаблені цією війною, тим опором, який чинили сільські жителі, що їх велетенське імперія розпалася. Все таки сталося, але коштувало воно мільйона афганських життів. Третина населення була змушена покинути свою країну. Цю ціну теж довелося заплатити. То було одне з наймасованіших переселень в історії людства. Три з половиною мільйони втікачів прийшли до Пашевара, Хайберської ущелиною, що з мільйон людей утікло до Ірану, Індії і мусульманських республік Радянського Союзу. Жертвами цієї війни були 50 тисяч чоловіків, жінок і дітей, які стали каліками, підірвавшись на мінах. Ціною цієї війни стали серце і душа Афганістану. А я, злочинець, що працюю на Боса-мафії, став для них уособленням американця, Дивився цим людям в очі і брехав про зброю, яку не міг їм дати. Хаджі Мохамеду настільки сподобалася моя відповідь, що він запросив нас Хадера, назіра й мене, в своє село на весілля молодшого сина. Не бажаючи образити відмовою старого вождя, хадер погодився щиро зворушений цим великодушним запрошенням. Проте говорили і про данину Хаджі Мохамед зажадав чималого хабара, а на додачу до нього хотів ще й отримати хадерового коня. Наша колона отаборилася в долині з пасовищем і прісною водою. Вимушена перерва в марші дозволила почистати коней, дати їм відпочинок. Вантаж заховали в надійній печері. Ми готувалися до банкету. Села нам принесли чотири печені вівці, індійського рису і зеленого чаю. Все на знак вдячності за нашу участь в джигаті. По тому, як ми заплатили Данину і ділова частина скінчилася, старішини села Хаджі Мохамеда, як і всі інші вожді афганських кланів, яких ми зустріли під час нашої експедиції, визнали нас борцями за загальну справу і запропонували допомогу. Коли ми, Хадер, Назір і я, ішли від нашого тимчасового табору до села Хела, скрізь лунав сміх і пісні. І вперше за 23 дні подорожі ми відчули, як нам аж полегшало на душі. У селі святкування було у повному розпалі. Зустріч із нашим загоном обійшлася без крові. До того ж селяни здобули з того чималий зиск, тож скрізь панувало пожвавлення, люди готувалися до весілля. Дорогою Хадер пояснював нам складні ритуали афганської процедури вступу в шлюб. Були вже здійснені церемоніальні візити сімей жениха і нареченої один до одного. Щоразу при цьому відбувався обмін невеликими подарунками – носовичками або ласощами. Педантично виконувалися всі належні церемонії. До посагу нареченої входили гаптовані тканини, імпортні шовки, парфуми і коштовності, виставлені на загальний огляд. Потім усе це передавалося на збереження родині нареченого. Звичай передбачав також таємний візит нареченого до майбутньої нареченої. Він розмовляв із нею і вручав особисті подарунки. Відповідно до звичаю, суворо заборонялося, щоб під час цих відвідин хто-небудь із чоловіків родини відданиці бачив нареченого, але мати дівчини повинна була йому допомагати. Хедер запевнив мене, що мати присутня при першій зустрічі закоханої пари і виступає в ролі дуенії. Коли все це виконано, наречені готові до кульмінації, шлюбної церемонії, яка призначається за три дні. Хедер знайомив мене з найдрібнішими деталями ритуалів. Мені здалося навіть, що в його зазвичай м'якій вчительській манері з'явилася якась настирливість. І я подумав, мені здається, той здогад був правильний, що він, мов би, наново знайомиться зі звичаями свого народу після довгих п'ятидесятиліть вигнання. Він відживляв у пам'яті сцени і свята своєї юності. Йому треба було упевнитися самому, що він, як і раніше, афганець душею і серцем. Його уроки продовжувалися і в наступні дні. Ставився він до них з колишньою серйозністю, і врешті-решт я усвідомив, що всі ці довгі історії і пояснення потрібні більше мені, ніж йому. Він виклав мені інтенсивний курс культури країни, в якій я, можливо, буду убитий і де моє тіло може знайти вічний спокій. Він осмислював той відрізок життя, коли я був поряд із ним, і мою, можливо, смерть у єдиний відомий йому спосіб. І розуміючи це без зайвих слів, я уважно слухав його, намагаючись дізнатися якомога більше. Тими днями потік родичів, друзів та гостей в село Хаджі не припинявся. У селі були чотири величезні будівлі, складені з намулу і оточені високими мурами. Ці оселі призначалися тільки для чоловіків і називалися Кала. Приміщення для жінок, що іменувалися тим же словом, ховалися ще за вищими мурами. У чоловічому таборі ми спали на підлозі і самі готували їжу. У будинку, де поселився Хадер, Назір і я, людей і без того вистачало. Та коли з віддалених сіл прибуло ще гостей, нам довелося потіснитися. Ми спали покотом на долівці, і голова кожного з нас лежала біля ніг сусіда. Існує теорія, що хропіння у вісні є підсвідомим захисним рефлексом, застережливим звуком, що відлякував від входу в печеру хижаків, коли наші предки в епоху раннього палеоліту укладалися на нічліг. Ці афганські кочівники, погоничі верблюдів, вівчарі, селяни і муджагіди підтверджували цю теорію. Їхнє громове хропіння було таке люте і несамовите, що перетворило б з граю ненажерливих левів на переляканих мишей і змусило б щодуху втікати звідсі Вдень ті чоловіки готували для призначеного на п'ятницю весілля складні страви, до складу яких входили йогурти з пахучими приправами, гострі сири з овечого і козячого молока, вівсяники, фініки, горіхи і дикий мед, печиво на маслі з козячого молока і, звісно ж, курятина і плов. Я бачив, як витягли на відкрите місце точило, що призводиться в рух ногами, і як наречений цілу годину згаяв, щоб зробити гострим, як бритва великого і припишного оздобленого кинджала. Батько нареченої скептично стежив за цими зусиллями. Переконавшись, що ця зброя таки може завдати смертельної рани, він з похмурим виглядом прийняв його вдар від юнака. Наречений щойно нагострив ножа, яким тесть учитиме його розуму, якщо він буде добре поводитися з дружиною пояснив мені Хадер. «Нічогісінький звичай», – задумливо сказав я. «Це не звичай», – поправив мене Хадер зі сміхом. «Ця ідея належить батькові нареченої. Ніколи раніше не чув про таке, але якщо спрацює, може стати звичаєм». Щодня чоловіки, крім всього іншого, репетирували обрядові гуртові танці разом з музикантами і співаками, запрошеними, щоб гідно відбути публічне святкування. Танці дозволили мені познайомитися з новою, геть невідомою мені стороною натури нату коли всі почали танцювати, він охоче приєднався до гурту, і я здивувався. Мій куций кривоногий друг з науковирними руками, що виступали з його плечей в грубі дубові гілляки, виявився таким добрим танцівником, що всі аж не тямалися від захвату. У танці виражалося все внутрішнє життя цього чоловіка, всі його творчі і душевні властивості. А це обличчя... Я вже якось казав, що ніколи не бачив такої похмурої людини, але в танці обличчя його розгладжувалося і сяло такою щирістю та безпосередністю, що я на силу стримував сльози. «Розкажи мені ще раз», – зажадав Абдель Хадрихан з лукавою усмішкою в очах. Я засміявся, а коли обернувся до нього, він теж засміявся. «Ну жбо», – наполягав він, – «потіш мене». Але я повторював це вже разів двадцять. «Можливо, краще відповісти на моє питання?» Розкажи ще раз, і я відповім на твоє запитання. Добре, значить так. Всесвіт виник близько 15 мільярдів років назад і був спершу простий, але поступово ускладнювався. Ми всі – продукти цього ускладнення, як і птахи, бджоли, дерева, зірки і галактики. І якщо навіть нам призначено бути знищеними космічним вибухом в результаті зіткнення з астероїдом або що – Виникне якесь інше виявлення нашого рівня складності, адже саме це творить Всесвіт. І так, мабуть, і далі буде у Всесвіті. Чи можу я робити такі далекосяжні висновки? Я замовк, але не отримавши відповіді, продовжую своє міркування. Гаразд, остаточна складність – місце, де сходяться всі окремі складнощі. Це те або той, кого ми можемо назвати Богом. І все, що сприяє цьому руху до Бога, посилює і прискорює його. Добре. Все, що йому перешкоджає, заважає, уповільнює його погано. А якщо ми хочемо знати, що добре, а що погано, скажімо, війна або вбивство, або контрабанда зброї для повстанців, ми ставимо питання, що станеться, якщо всі робитимуть це, чи допоможе це нам тут, в цьому маленькому куточку Всесвіту, потрапити туди, до Бога, чи перешкодить? І тоді ми отримаємо досить чітке уявлення, добре це чи погано. А що ще важливіше? «Ми знаємо, чому це добре або погано». «Ну, як це все звучить?» «Дуже добре», – сказав він мені, дивлячись на мене. Поки я робив короткий огляд його космологічної моделі, він кивав головою, заплющивши очі і стиснувши губи в якійсь, не усмішці. Коли я закінчив, він обернувся до мене і всміхнувся по-справжньому. Очі його сіяли радістю. «Бач, якщо ти захочеш, то можеш викласти цю ідею у всіх подробицях так само, як і я. А я розробляв, обдумував її мало не все своє життя. Я такий щасливий, коли чую, як ти викладаєш мою теорію власними словами. Та гадаю у слова ці ваші хадрджі. Ви довго мене навчали, але у мене виникло кілька запитань можу я запитати вас зараз? Так. Добре. В світі є нежива субстанція, наприклад, камінь. І жива дерева, риби, люди. У вашій космології не мовиться, звідки береться життя і свідомість. Якщо камінь зроблений з того ж матеріалу, що й люди, як виходить, що каміння не живе, а люди живі? Тобто, як виникає живе? Я знаю тебе досить добре, щоб сказати, напевно, ти хочеш отримати на це питання пряму і коротку відповідь. Напевне, я на будь-яке питання хотів би мати пряму і коротку відповідь, сказав я зі сміхом. Він звів брову, мабуть, визнавши мою репліку дурнувато і нахабною, і поволі похитав головою. «Чи знаєш ти англійського філософа Бертрана Рассела? Читав які з його книг?» «Так, читав дещо в університеті і у в'язниці». «Він був улюбленим філософом мого дорогого ескваєра Маккензі», – сміхнувся Хадер. «Я часто не згоден з висновками Бертрана Рассела, але мені подобається, як він їх доводить. У всякому разі він сказав якось, «Все, що можна вкласти в два слова, слід вкладати в два слова». «І я згоден із ним». А відповідь на твоє питання така. Життя – властивість всіх речей. Можемо назвати це характеристикою. Одним з моїх улюблених англійських слів. Якщо англійська не твоя рідна мова, слово «характеристика» звучить дивно, як стукіт барабана або тріск дерева, яке рубають, щоб розпалити вогнище. Продовжуючи сказане, кожен атом Всесвіту має характеристику життя. Що складніше поєднання атомів, то складніший вияв характеристики життя. У камені розташування атомів дуже просте, тому і життя в камені настільки просте, що ми не можемо його бачити. У коті розташування атомів дуже складне. Отже, життя кота цілком очевидне. Але життя є у всьому, навіть в камені і навіть тоді, коли ми не в змозі його бачити. Звідки ви позичили цю ідею, з Корану? Ця концепція є в більшості великих релігій я трохи змінив її, щоб вона відповідала тому, що ми дізналися про світ за декілька останніх сторіч. Але священа книга Коран надихнула мене на це дослідження, тому що Коран велить мені вивчати все і дізнаватися про все, щоб служити Аллаху. Але звідки береться ця характеристика життя? Не заспокоювався я, бо певен був, що нарешті загнав його у глухий кут, куди потрапляють усі редукціоністи з їхньою схильністю все спрощувати. Життя, як і всі інші характеристики всього сущого у Всесвіті, такі як свідомість, свобода волі, тенденція до складнення і навіть любов, були закладені у Всесвіті ще від початку. Ще від великого вибуху ви це маєте на увазі? Так, великий вибух постав от первини, що називається сингулярністю. Ще одне моє улюблене англійське слово. І ця первина відзначалася надзвичайною щільністю і температурою але не займала простору і не мала часових параметрів. То був киплячий казан легкої енергії. Щось змусило її розширитися, ми не знаємо, що це було. І від цього світла виникли всі частинки, всі атоми, а також простір і час, і всі відомі нам сили. Отже, на початку Всесвіту світло дало кожній маленькій частинці набір характеристик. А в міру того, як ці частинки поєднувалися між собою дедалі складнішим чином, характеристики ставали дедалі розмаїтнішими проявляли себе дедалі різноманітніше. Він зробив паузу, спостерігаючи, як на моєму обличчі відбувається боротьба ідей, емоцій і запитань. Він знову пошив мене у дурні, подумав я, розгнівавшись на нього за те, що він зумів відповісти на моє запитання, і з тієї ж самої причини відчував до нього повагу, що межувала із захватом. У мудрих лекціях ватажка мафії Абделя Хадрихана іноді вони й більше були схожими на проповіді, завжди було щось недоречне. Сидячи тут біля кам'яної стіни в глухому афганському селі, поруч із вантажем контрабандної зброї і антибіотиків, я з особливою гостротою відчував роздратування і гнів, що були викликані дисонансом поміж навколишнім оточенням і спокійним, глибоким міркуванням Хадера про добро і зло, про світло життя і свідомість. Те про що я допіру говорив тобі, це взаємозв'язок свідомості і матерії. Сказав Хадер, знову зробивши паузу, щоб зловити мій погляд. Це свого роду тест. Тепер ти знаєш це. Його можна випробувати на будь-якій людині, яка стверджує, що вона знає сенс життя. Кожен гуру і вчитель, якого ти зустрінеш, кожен пророк і філософ повинні відповісти тобі на два питання. Як звучить об'єктивне, загально визнане визначення добра і зла? І який зв'язок поміж свідомістю і матерією? Якщо він не зможе відповісти на ці два запитання, як це зробив я, ти знатимеш, що він не пройшов цей тест. «Звідки вам відома вся ця фізика?» – запитав я, щодо частинок сингулярності і великого вибуху. Він уважно подивився на мене, вгадавши у цьому запитанні ось що. «Звідки ти, звичайний афганський зарізяка, так багато знаєш про науку і філософію?» Я зустрів його погляд і пригадав той день у нетрищах з Джоні Сигаром, коли так жорстоко помилився, вирішивши, що він дурний, бо бідний. Є приказка. Коли учень готовий, знаходиться і вчитель. «Знаєш таку?» – усміхнувшись, запитав Хедер. Здавалося, він сміється радше з мене, ніж разом зі мною. «Так, промимирв я. Так от, коли під час вивчення філософії і релігії мені потрібні стали спеціальні знання, З'явився учений, який міг мені дати їх. Я знав, що багато відповідей лежить у царині науки про життя і зірки, а також в хімії. На жаль, мій дорогий есквайр Маккензі не навчив мене цього, якщо не враховувати найелементарніших понять. І тоді я зустрів фізика, що працював у атомному дослідницькому центрі Бхабга в Бомбеї. Дуже добрий був цей чоловік, але мав тоді пристрасть до азартних ігор. З ним сталася біда, він програв велику суму чужих грошей в одному з клубів, а я знав його власника. Той працював на мене, коли мені це було потрібно. У того вченого були неприємності і іншого роду. Він закохався в жінку і наробив через неї дурощів, тож небезпека загрожувала йому і з цього боку. Коли учений прийшов до мене, я допоміг вирішити його проблеми і влаштував так, що все лишилося поміж нами. Ніхто нічого не дізнався ні про його безрозсудність, ні про мою участь в його справах. І він почав учити мене. Його зовуть Вольфган Парсис. Якщо захочеш, я познайомлю тебе із ним, коли ми повернемося. Як довго він вас учив? Ми розмовляли з ним раз на тиждень упродовж останніх сімох років. Господи Ісусе! Здивовано вигукнув я, думаючи на беззловтіхи, що мудрий і могутній Хедер умів узяти те, що йому було потрібно. Але в наступну мить я засоромився цієї думки. Адже я так любив Хадера, що пішов за ним на цю війну. Чому б і цьому вченому не полюбити його? І я зрозумів, що відчуваю ревнощі до вченої людини, якої і не знаю, і, можливо, ніколи не побачу. Ревнощі, які зраджена любов, що їх породжує, не хочуть брати до уваги ні часу, ні простору, ні мудрих зважених аргументів. Ревнивець може докоряти небіжчикові або ненавидіти незнайому людину за саме тільки звучання її імені. «Ти питаєш про життя?» – м'яко сказав Хадер, міняючи тему розмови. «Тому що думаєш про смерть?» «Думаєш про те, як забрати чиєсь життя?» еге ж? «Я вигадав?» «Так», – пробурмотів я. «Він мав рацію. Я хотів забрати життя мадам Жу, що сидить на своєму троні в потаній кімнаті гротескного бомбейського борделя під назвою «Палац». «Пам'ятай!» Наполегливо говорив Хадер, тримаючи мене за руку, щоб надати більшої ваги своїм словам. Іноді доводиться здійснювати погані вчинки заради високих цілей. Головне – бути упевненим, що наші цілі правильні, а коли чинимо зло – визнавати це чесно, не брехати самим собі, не намагатися переконати себе в правильності своїх дій. Пізніше, коли відшуміло весілля і замовкли радісні пісні, а ми знову рушили в похід і підіймалися скелястими кручами, я спробував звільнити своє серце від вінка з колючок, яким оповив його Хадер, сказавши, погані вчинки заради високих цілей. Я пережовував цю фразу у своїй свідомості, як ото ведмідь жує шкіряну попругу на своїй лапі. У своєму житті я майже завжди здійснював недобрі вчинки задля хибних цілей. Навіть коли я вчинив правильно, мої спонуки нерідко були не найкращими. Мені зробилося тоскно. Ніяк я не міг позбутися сумнівів і журби, які опосіли мене. Я часто думав про Ананда Рао, мого сусіду в Нетрищах. Згадував його лице, що всміхалося мені крізь грати у в'язниці на артур Роуд. Добре, гарне обличчя, таке безтурботне, супокійне. Він вважав, що вчинив хибно з добрими намірами. Він спокійно прийняв покарання, котре заслужив, як сам сказав мені, наче то було його право або привілей. Я довго думав про це і врешті прокляв Ананда. Прокляв, щоб виконати зі своєї пам'яті, тому що в мені звучав голос, мій власний, чи, може, голос мого батька, який казав, що я ніколи не знайду спокою. Ніколи не досягну цього едему душі, коли прийняття покарання і визнання правильних і хибних учинків звільняє від бід, що засівають камінням безплідне поле серцевих гнанця. Ночами прямували ми на північ, підіймалися на гору, щоб перетнути вузьку ущелину куса в горах хада. Шляху 30 кілометрів пташиного польоту обернувся для нас майже 150 км -ма кілометрами підйомів і спусків. Потім кілометрів із 50 ми йшли плоскогір'ям, і над нами стояло безкрайне небо. Ми перетнули річку Аргастан і три її притоки, дісталися до Шахбатської ущелини. Мене ще непокоїли міркування про правильне і хибне, аж нас уперше обстріляли. Хадер недав нам привалу перед входом до Шахбатської ущелини, і того холодного вечора це врятувало багато життів, зокрема і моє. Ми вибилися із сил після того, як гнали клусом відкритою місцевістю, тож хотіли були зробити привал, але Хадер звелів перешукуватися в колону і йти далі. Ми заїхали в ущелину, і тут пролунали перші постріли. Я почув звук. Глухий стукіт металу, наче хтось ударяв шматком мідної труби об порожній бензобак. З я ніяк не пов'язав його з пострілами і плентав собі далі, тримаючи коня за вуздечку. Потім кулі почали лягати ближче, зі стукотом колупати стежку, влучати в нашу колону і довколишні скелі. Люди кинулися на всі біч, намагаючись заховатися. Я впав на землю, вдавлюючи лице в куряву і умовляючи себе, що насправді нічого не сталося, і я не бачив, як розірвало спину чоловікові, що йшов попереду, і як він спіткнувся, падаючи до лілиць. Люди навколо мене почали стріляти у відповідь, і тоді, зціпенівши від жаху, судомно вдихаючи куряву, я врешті зрозумів, що потрапив на війну. Я, певне, так і лежав би долі, слухаючи, як шалено калатає серце, якби не мій кінь. Я випустив повід, і кінь з переляку став дибки, я злякався, що він може затоптати мене, тож підхопився і почав ловити повід, що хвиськав у повітрі. Моя кобила досі була найслухнянішою з-поміж усіх коней, а тепер наче здуріла. Зірвалася дибки і почала брикатися, бити копитами і тягнути мене назад. Потім почала кружляти, раз у раз звужуючи круги і вибираючи позицію, з якої можна дужче мене стосунути ногою. Навіть примудрилася боляче гризонути мене за руку крізь три одежини. Я кинув погляд ліворуч і праворуч. Ті, хто був ближче до скель, тягли своїх коней, щоб сховатися за каміння. Ті, що були безпосередньо переді мною і ззаду, Зуміли якось укласти своїх коней додолу і полягали за ними. Тільки мою кобилу було видно як на долоні, бо вона ніяк не могла заспокоїтися. Не маючи навичок наїздника, дуже важко змусити коня лягти в розпалбою. Коли в тебе стріляють, здається, ніби ти падаєш у порожнечу і чекаєш, коли розкриється парашут. В роті якийсь особливий, ні на що не схожий смак. Навіть твоя шкіра пахне по-іншому, а в очах з'являється жорстокість. Вони стають, не мов, зі сталі. Врешті я відпустив коня, і він граційно вигнувся, лягаючи долу. А я відразу ж уклався за ним, використовуючи його черви як щит. Я хотів був заспокійливо поплескати його по загривку, аж рука моя з хлюпанням занурилася в криваву рану. Піднявши голову, я побачив, що кулі потрапили в коня двічі. Одна у верхню частину спини, друга в живіт. Кін зіпав розявленим ротом, з його груди струмувала кров, і він плакав, інакше й не скажеш. Було чутно, як він стогне і схлипує, немов людина. Я пригнув голову до гриви і обійняв коня за шию. Люди з нашого загону зосередили вогонь на гребені гори, що височіла метрів за 150 від нас. Міцно притискаючись до землі, я визирнув із-за гриви і побачив, як піднімаються і перелітають через віддалений гребінь гори клуби диму, услід за кулями, що потрапляють в землю. А потім усе скінчилося. Я чув, як халет кричить на трьох мовах, щоб припинили стріляти. Довгі хвилини ми чекали в тиші, що вривалася лише з хлипами і стогонами. Потім затрухтіло каміння. Я підняв очі і побачив, що до мене біжить Халет Ансарі. «Все гаразд, Ліне!» Так, відповів я, вперше за весь цей час подумавши, чи не зачепило і мене. Обмацавши руки і ноги, я сказав, «Схоже, я цілий, як і раніше, складаюся з одного шматка. Але вони підстрелили мого коня. Я рахую людей!» Урвав він мене, піднявши вгору обидві долоні, щоб заспокоїти мене і змусити замовкнути. Хадер послав мене дізнатися, чи ти цілий, і перерахувати людей. Я скоро повернуся, залишайся на місці, не рухайся. «Але ж моя кобила!» Вона скоро здохне, просичав він, але тут такий голос його пом'якшив. «Їй капець, Ліни. Про неї подбають. Вона не одна така. Хабіб їх всіх пристрелить. Просто залишайся тут і не вистромлюй голови. Я повернуся». Він побіг далі уздовж валки, зігнувшись і раз у раз зупиняючись. Зітхаючи і схлипуючи, мій кінь тяжко дихав. Кров текла поволі, але безперервно. З рани у черві пливло щось темне, та рідота була навіть темніша от крові. Я спробував заспокоїти коня, гладив його шию, аж збагнув, що так і надав йому імені. Дозволити своїй кобилі померти без імені здалося мені жорстоким. Я закинув невода у глибини своєї пам'яті. А коли витягнув його, то в ньому було сяйливе і ніжне ім'я. «Я хочу назвати тебе Клер». Прошепотів я на вухо кобилі. Вона була гарною дівчиною. Завжди стежила, щоб я мав гарний вигляд, куди б ми не йшли. Коли я був з нею, мені завжди здавалося, ніби я знаю, що роблю. Я так її по-справжньому і не полюбив, а потім вона пішла від мене. Одного разу вона сказала, що я цікавлюся всім, але нічим не переймаюся серйозно. І вона мала рацію. Я говорив, наче в гарячці, так і не оговтавши свічоку. Тепер я знаю ці симптоми. Згодом мені траплялося неодноразово бачити людей, що вперше опинилися під обстрілом. Тільки дехто з них знав, що треба робити. Їхня зброя починала стріляти ще до того, як тіло переставало інстинктивно пригинатися чи перекочуватися. Інших охоплював нестримний рейд. Декотрі плакали, звали маму, дружину або волали до свого Бога. Ще інші надовго замовкали і так замикалися в собі, що це лякало навіть друзів. А були й такі, що без угаву балакали і балакали, як я зі своїм умираючим конем. Перебігаючи з загами з місця на місце, козаючись і падаючи, до мене прибіг Хабіб, а я знаю розмовляв зі своєю кобилою, нагнувшись їй до вуха. Він уважно оглянув її, обмацав навколо рани густо пронизану венами шкуру, чи не застрягли там кулі. Діставши з футляра довгого ножа з собачим зубом, він притулив його кобилі до горла і зупинився. Його божевільні очі зустрілися з моїми. Золоті сонячні ближчики танцювали в його зіницях і здавалося, ніби очі пульсують і обертаються. Вони були великими і безумство переповнювало їх. Воно ладно було вибухнути в мозку і вихопитися назовні. Але при цьому він був достатньо розумний, щоб усвідомити мою сумну безпорадність і запропонувати ножа мені. Можливо, мені слід було узяти у нього ножа і вбити коня самому. Напевно, так і повинен був учинити сильний чоловік, але я не зміг. Я дивився на ножа, напульсуючи горло коня, і не зміг цього зробити. І похитав головою, Хабіб зробив метки, на силу помітний рух за п'ястям. Кобила здригнулася, але дала себе заспокоїти. Коли Хабіб одвів ножа від її горла, кров линула їй на груди. Вона лялася поштовхами, наче її гнало серце. Напружена щелепа поволі відпала, очі подьмініли, серце припинило битися. Я перевів погляд з мертвих, добрих, безстрашних очей мого коня на божевільні очі Хабіба. Та мить, коли наші погляди зустрілися, була настільки заряджена емоціями, що моя рука мимоволі ковзнула уздовж тіла до пістолета, що висів з боку в кобурі. Хабіб вищирився мап'ячу посмішкою од вуха до вуха. Зрозуміти її сенс було неможливо і квапливо попрямував уздовж колони до наступного коня. «Ліне, з тобою все гаразд?» «Що?» «З тобою все гаразд?» Ще раз запитав Халет, трістючи мене за одяг, аж я поглянув йому в очі. «Так, звісно. Я сфокусував погляд на його обличчя, міркуючи, скільки часу я просидів отак, втупившись у мертву кобилу і тримаючи руку на її шиї. Подивився на небо над головою. Наближалася ніч. «Які наші втрати?» Убито Маджида, він з тутешніх селян. Я бачив. Він йшов якраз переді мною. Кулі розітнули його, мов, концерни, ніж бляшанку. Ох, як швидко все це сталося. Тільки-но ну, він був живий, аж його спину розірвало, і він повелився долу, мов, лялька. Напевно, він помер щодо того, як його коліна торкнулися землі. Так швидко все сталося. «Ти певен, що з тобою все гаразд?» – запитав Халет, коли я замовк, щоб звести дух. «Звісно, все гаразд, дідько б мене ухопив». Огризнувся я, і в цьому вигуку прозвучав австралійський акцент. Блиск очей Халеда викликав у мене новий напад роздратування. Я майже кричав на нього, але, побачивши в його погляді тепло і співчуття, зараготався. Він теж полегшено засміявся. «І мені стане набагато краще, – сказав я, – якщо ти припиниш мене розпитувати. Я просто, просто балакаю забагато, от і все. Дай мені спам'ятатися. Господи, поперед мене забули людину, позаду підстрелили мого коня». Вже й не знаю, зачарований я від кулі чи просто мені поталанило. «Тобі пощастило», – поспішно відповів Халет серйозним тоном, хоча очі його сміялися. «Неприємна ситуація, але могло бути і гірше». «Гірше? Вони не використали важкої зброї, мінометів, кулеметів. Якби вони у них були, то було б набагато гірше. Найпевніше, це був невеликий патруль, можливо, не росіяни, а афганці. Вони стріляли, щоб випробувати нас. Чи просто навмання. Так чи так, у нас троє поранених, а четверо коней ми втратили. Де поранені? Попереду в ущелині. Може, підемо туди? Звісно, звісно. Допоможи мені розібратися із збруєю. Ми висмикнули сідло і повіддя з-під мертвого коня і квапливо попрямували до колони, що вишукувалася біля входу в ущелину. Поранені лежали під прикриттям схилу гори. Коло них стояв хедер. Він уважно і похмуро дивився на плату за моєю спиною. Ахмет заде акуратно, але поспішно знімав одяг з одного з поранених. Я поглянув на небо. Вже смеркало. У одного бійця була зламана рука. На нього впав підстрелений кінь, відкритий перелом перед біля зап'ястя. Кістку треба було вправляти. Вона стерчала під страхітливо неприродним кутом, але шкіра ніде не була прорвана. Коли Ахмет Заде зняв сорочку з другого пораненого, ми побачили, що в нього поцілили двічі. Обидві кулі застрягли дуже глибоко, без серйозної хірургічної операції витягти їх було годі. Одна потрапила у верхню частину грудей, розтрощивши ключицю. Інша засіла в животі, залишивши широку, і понад усякий сумнів смертельну рану від стегна до стегна. Третій селянин на ім'я Сидики отримав важке поранення черепа. Кінь скинув його на каміння, і він ударився верхню частиною голови, біля самої маківки. Рана кровоточила, на голові була добре помітна тріщина. Мої пальці ковзнули по липкому від крові черепу. Голова розкололася на три великі шматки. Один з них геть хилитався, і я розумів, що варто зробити один необережний рух, і він залишиться у моїй руці. Єдине, що не давало черепу розпастися на шматки, сплутане волосся садики. Біля основи черепа, там, де голова з'єднується шиєю, утворилася велика пухлина. Він був непритомний, і я сумнівався, що він коли небудь прийде до тями. Я ще раз глянув у небо. Вже геть смеркало, у мене майже не залишалося часу. Мені потрібно було зробити вибір – одного лишити помирати, а іншого хоч рятувати. Я не був лікарем і ніколи раніше не попадав під обстріл. Але ця робота дісталася мені, напевно, тому, що я знав трохи більше, ніж усі інші, і хотів зробити її. Було холодно, я страшенно змерз. Стоячи навколішки у кривавій калюжі, я відчував, що штани мої геть промокли. Коли я звів очі, щоб поглянути на хадера, він кивнув, немов читаючи мої думки. Мене аж нудило від страху і почуття провини, коли я укрив си дикі ковдри, щоб він не мерз, і підійшов до чоловіка зі зламаною рукою. Хале дуже розклав нарядню похідну аптечку. Я кинув до ніг Ахмеда за деслоїк з антибіотиком, антисептичний розчин, бунти і ножиці, показав, як очищати і перев'язувати рани, і, поки Ахмед зайнявся кульовим пораненням, заходився коло перелому. Той бідолахи щось збуджено бурмотів. Його обличчя було мені добре знайоме. Він володів особливим талантом збирати в стадо неслухняних кіз, і я часто бачив, як ці створіння, мов прив'язані, ходять за ним по нашому табору. Що він сказав? Він запитав, чи буде рука боліти, пробурмотів халед, намагаючись зберегти підбадьорливо нейтральний вираз на обличчі і спокій в голосі. Якось зі мною сталося щось подібне, тож я знаю, як це болить. Але болить воно братику так нестерпно, що краще прибрати його зброю подалі. Зрозумів, сказав халет, а нехай тобі. Він широко всміхнувся і, опустившись на землю поряд з пораненим, делікатно узяв автомат Калашникова з його рук, а потім поклав його поодаль. Стало зовсім темно, і тоді п'ятеро друзів пораненого притиснули його до землі. А я смикав і викручував його розтрощену руку, аж вона стала схожою на ту пряму, здорову кінцівку, якою колись була, але вже ніколи нею не буде. І Алла, і Алла. вигукував поранений крізь ціплені зуби. Коли зламане місце було зафіксоване жорсткими пластиковими шинами і забинтоване, коли ми залатали рани другому Джагіда, я поспішно обмотав бинтом голову непритомного Сидики, і ми вирушили в дорогу. Вантаж поскладали на вцілілих коней. Чоловік з кульовим пораненням їхав верхи, його з обох боків підтримували друзі. Сидики був прив'язаний попругами до одного з в'ючних коней, так само, як і тіло Маджида. Решта йшли пішки. Підйом був крутий, але короткий. Тяжко зіпаючи в розрідженому повітрі і тремтячи від холоду, я разом з усіма штовхав і тягнув кони, що на силу дерлися кручею. Ніхто жодного разу не поскаржився, не зронив ні слова невдоволення. Один з підйомів виявився надзвичайно крутим, і я зупинився, хапаючи ротом повітря, щоб трохи відхекатися. Двоє чоловіків попереду мене обернулися і, побачивши, що я вхоркався, спустилися униз, хоч були вже набагато вище від мене. Широко всміхаючись і підбадьорливо ляскаючи мене по плечу, вони допомогли затягнути коня на схил, а потім побігли допомагати тим, хто пішов уперед. «Ці афганці, можливо, і не найкращі люди в світі, щоб жити разом з ними, зате найкраще, щоб разом помирати», – видихнув Ахмед Заде, на силу плентуючись по стежці попереду мене. Після п'яти годин підйому ми досягли місця призначення – партизанського табору в горах Шарх і Сафа захищеного від нападу з повітря величезним виступом скелі. Під тим виступом була чимала печера, що впровадила до цілої мережі інших печер. Декілька менших за розміром замаскованих бункерів оточували печеру кільцем, що охоплювало по периметру гірське плато. Хадер скомандував зупинитися. Світив повний місяць. Загоновий розвідник Хабіб попередив про наше прибуття, і муджагіди вже з нетерпінням чекали на нас». Мені в центр колони передали, що Хадер чекає мене, і я подався вперед. Ми поїдемо в табір по цій стежині – Халед, Ахмед, Назір, Махмуд і ще декілька бійців. Хто зараз в таборі, ми точно не знаємо. Напад в шахбатській ущелині підказує мені, що Асматула Ачхагзай знову перекинувся на бік росіян. Протягом трьох років він був господарем цієї ущелини і ніщо не мало загрожувати нам тут». Хабіб сказав, що ті, хто зараз у таборі, настроєні доброзичливо, що це наші люди, що вони чекають нас. Проте вони будуть в укритті і не вийдуть нас привітати. Буде краще, якщо наш американець поїде разом з нами в голові колони, услід за мною. Я не можу тобі наказати зробити це, тільки попросити. Поїдеш з нами? Так, відповів я, сподіваючись, що це слово звучить для нього твердіше, ніж для мене. Добре. «Назір вже приготував коней. Ми виїжджаємо». Назір вивів уперед кілька коней, і ми посідали верхи. Мабуть, хадер зморився набагато більше, ніж я, бо йому доводилося боротися з серйозними сумнівами і тілесними надугами, але він сидів у сідлі прямо, впевнено стискаючи білозеленого прапора. Я теж випростався і вдарив каблуками коня. Наша маленька колона поволі рушила з місця. Місяць світив так ясно, що на скелях пливли наші тіні. До табору провадила підгору звивиста стежина. Ліворуч було круте урвисько з-за вишки метрів із тридцять. На дні – уламки волонів. Праворуч – голий камінь прямовисної стіни. Коли ми проїхали по стежці приблизно половину шляху під пильним наглядом як наших людей, так і моджагідів, що були в таборі, моє праве стегно звело судомою. Щодо, що намагався я не звертати увагу на той біль, то дошкульнішим він ставав. Щоб зарадити цьому, я висмикнув праву ногу зі стремена і спробував її випростати. Перенісши всю свою вагу на ліву ногу, я трохи підвівся в сідлі. Аж раптом нога моя вислизнула із стремена, ліва втратила точку опори, і я відчув, що падаю в прірву. Улягаючий інстинкт самозбереження, я відчайдушно зігнувся, зумів охопити коня руками за шию і розгойдуючись, закинути на нього праву ногу. Ще за мить я висів головою вниз, обнявши за шию свого коня. Я крикнув, щоб він зупинився, але кінь і далі йшов собі стежиною. Я не міг розімкнути руки, стежина була вузька, урвисько круте, і я розумів, що зірвуся вниз, якщо послаблю ці обійми. Кінь геть не хотів зупинятися, тож я так і висів, охопивши його руками і ногами, і отак їхав до табору наших союзників. Спочатку я почув сміх людей з нашого загону. Спочатку він був невпевнений, а потім переріс у регіт, від якого кілька днів болять ребра. Регіт, від якого можна вмерти, якщо вчасно не зведеш дух. А потім я почув, як регочуть муджагіди в таборі, і, обернувши голову, побачив хадера, що дивився на мене і теж гороготав разом з усіма. Далі я й сам зареготався, а коли урешті зумів промовити: "Простій, бандкаро!", сміх сягнув свого апогею. Отак я й заїхав до табору муджагідів. Навколо мене відразу ж зюрмилися люди. Вони допомогли відчупити руки від кінської шиї і поставили мене на ноги. Ось і вся наша колона пройшла по вузькій стежинці в табір. Всі простягали руки, щоб поплескати мене по спині і по плечах. Муджагіди і собі приєдналися до загального ритуалу, тож минуло хвилин з п'ятнадцять, перш ніж я зміг сісти і дати відпочинок своїм ногам, що дригоніли, мов холодець. «Змусити тебе їхати у слід за ним – не найкраща хадерова ідея», – сказав Халед Ансарій. Він зліз із валуна і сів поряд зі мною, обіпавшись спиною об камінь. Але щоб мене чорти вхопили, хлопче, якщо ти не став з біса популярним, утнувши такий фортель, це, безперечно, найсміливіше, що вони бачили за все своє життя. На Бога. насилу я. Я проїхав верхи через сотню гір, перетнув десяток річок, здебільшого в темряві. Цілий місяць все було нормально, а в табір я заїхав, наче мавпаяка. «Не починай спочатку», – зареготався хале, тримаючись за боки. Я посміявся разом з ним, але хоча покірно сприймав усі насмішки, був такий змучений, що сміятися вже не хотілося. Поглянувши праворуч, я побачив, що наших поранених укладають у брезентовому наметі камуфляжного кольору. У його тіні люди знімали вантаж з кони і перетягували його в печеру. А позад намету я побачив, як Хабіб тягне в темряву щось тяжке і довге. «Що?» – почав я ще не до кінця погамувавши сміх. Що тут робить Хабіб? Халед миттю схопився на ноги, я теж. Ми помчали до скель, що височіли на краю плато, і обігнувши їх, побачили хабіба, що стояв навколішки над тілом сиддикі. Ми помчали до скель, що височіли на краю плато, і, обігнувши їх, побачили хабіба, що стояв навколішки над тілом сиддикі. Поки загальна увага була прикута до вантажу, Хаб витягнув непритомного бійця з намету. Коли ми вже підбігали, він усадив йому в шию свого ножа і повернув його. Ноги седдикі сіпнулися, затремтіли, і він затих. Хабіб витер ножа і обернувся, щоб поглянути на нас. Здавалося, жах і гнів на наших лицях ще більше розпалили божевільний блиск в його очах. Він усміхнувся. «Хадере!» – заволав Халет. Обличчя його було біле, мов залити місячним світлом каміння навколо нас. «Хадер-бегай! Іда, Іди сюди!» Я почув у відповідь крик звідкись ізнизу, але не рушив з місця. Мої очі були спрямовані на хабіба. Він обернувся у мій бік, перенісши ногу через тіло убитого і присівши, немов збирався стрибнути на мене. Усмішка маніяка застигла на його обличчі, але очі потемніли. У них з'явився чи то страх, чи то лукавство. Він швидко повернув голову і нахилив її, ніби похмуро і напружено дослухався до якогось нічного звуку. Але я не чув нічого, окрім галасу в таборі і квеління вітру в ущалені. І тієї миті Афганістан. Його земля, його гори побачився мені ландшафтом Хабібового безумства, таким самим жорстоким, позбавленим барв, приваби і ніжності. Я відчув, що потрапив у пастку, в кам'яний лабіринт охопленої галюцинацією свідомості. Поки Хабіб дослухався, по-звірячому напружено припавши до землі і озираючись, я розстебнув свою кубуру і дістав пістолета. Важко дихаючи, я автоматично виконав усе, чого навчив мене Хадер – Зняв запобіжника, загнав патрон у ствол і звів курок. Усе те клацання і брязкіт змусило Хабіба обернутися до мене обличчям. Він подивився на пістолет, який цілився йому в груди. Поволі, навіть мляво зиркнув мені в очі. Ножа він так і тримав у руці. Не знаю, що він побачив у моєму обличчі в місячному світлі, гадаю нічого доброго. Я вже вирішив, якщо він, бодай, хитнеться до мене, я натисну на спуск стільки разів, скільки буде потрібно, щоб порішити його». Його вуста розтягнулися в усмішці, принаймні здавалося, ніби він сміється. Губи ворушилися, голова тряслася, але звуку не було. А його очі, повністю ігноруючи Халеда, пильно дивилися на мене, ніби щось намагалися мені сказати. І тоді я почув його, почув його голос. Бачиш, говорили мені його очі. Я маю рацію, не довіряючи нікому з вас. Ви хочете мене убити. Ви всі хочете, щоб я був мертвий. Гаразд, я не заперечу. Даю вам дозвіл. «Я хочу, щоб ви зробили це». І тоді ми почули звук кроків за спиною. Підстрибнувши від переляку, ми з Халедом різко обернулися і побачили, що до нас біжать Хадер, Назір і Ахмедзаде. Коли ми озирнулися, Хабіб зник. «Що сталося?» – запитав Хадер. «Це Хабіб», – відповів Халед, вдивляючись у пітьму. «Він божевільний, зовсім з'їхав з глузду. Він убив сидики, притяг його сюди і зарізав. «Де він?» – запитав Назір сердито. Не знаю, відказав халет, похитавши головою. Ти бачив, як він утік, ліне? Ні, я обернувся разом з тобою, а коли подивився назад, він. він зник, напевне, пригнув у прірву. Він не міг стрибнути туди, спохмурнів халед. Там глибина ярдів п'ятдесят. Він не міг туди стрибнути. Абдельхадер стояв вколішках біля тіла і, склавши долоні, шепотів молитву. Ми можемо пошукати його завтра. Ахмет поклав руку на плече Халеда, щоб заспокоїти його. Він подивився вгору ніч на небо. Трохи ще лишилося місячного світла для роботи. «У нас сила-силена справ. Не турбуйся. Якщо він ще тут, завтра ми його знайдемо. А якщо не знайдемо, якщо він пішов, може це і не найгірший вихід». «Треба виставити охорону, щоб не прогавити його вночі», – розпорядився Хадер. «І це повинні бути наші люди, котрі добре знають Хабіба, а не тутешні муджагіди». Ви. погодився Заде. «Я не хочу, щоб вони застрелили його. Треба уникнути цього, якщо можна», – провадив Халет. Але й не хочу ризикувати даремно. Перевірте все, що йому належить. Коня, торбу, подивіться, яку зброю і вибухівку він міг узяти з собою. Я не дуже придивлявся раніше, але мені здається, він носить щось під курткою. Прокляття, оце ми влипли. Не торбуйся. пробурмотів взаде, знову поклавши руку на плече Халета. Нічого не можу вдіяти з собою, сказав палестинець, вдивляючись у пітьму. Ох і кепський початок. Коли Хадер скінчив молитися, ми віднесли тіло сидики до намету, загорнули в полотно і залишили до ранку, щоб потім поховати як належить. Попрацювавши ще декілька годин, ми полягали спати в печері. Хропіння стояло страшенне, зморені люди неспокійно вовтузилися в вісні, але я не міг заснути з іншої причини. Перед моїми очима повсякчас стояло те місце, де зник упітні Хабіб. Халид мав рацію, ця Хадерова війна від самого початку пішла не так, як слід було. І в моїй басонній свідомості луною додоніли його слова. Ох і капський початок. Я намагався зосередитися на зорях, що ряхтіли у небі тієї фатальної ночі. Та все було марно. Щоразу ловив себе на тому, що вдивляюся в темні скелі над прірвою. І так само, як ми враз усвідомлюємо, що кохання згасло або друг зрадив тебе, я зненецька втямив. Ця війна скінчиться для нас ще гірше, ніж розпочалася.